يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فاز فوزا عظيما اما بعد فاين اصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadiju Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul muri muhtethatuhu ha wa kule muhtethatim bid'a wa kule bid'atim dalala wa kule dalalatim fin nar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na samu početku da provjerimo je li uredo sve sa sa tonom da ali me dobro čujete i možemo nastaviti dobro, uz Allah'u pomoć kao što znate večeras Uh, pošto imamo mnogo pristiglih pitanja, odlučili smo da večeras posvjetimo čitavo vrijeme za odgovore na pristigla pitanja. Pa odmah da krenemo. Prvo pitanje kaže Assalamu alaikum, alaikum u selam, wa rahmetullahi wa barakatuh. Ko su prvi ashabi koji su primili islam u Medini, u Jesribu? Naravno, ovo pitanje se vraća na, na ono što je došlo u Siri. E, što se može naći uglavnom je, u čak i u, u, u, u, u, u knjigama koje su prevedene kod nas, Ar Rahigu Mahdum, Zapečešeni dženevski napitak itd. i tako dalje i mnoge druge knjige. Uglavnom, po pitanju e, onih muslimana koji su prvi primili islam u Medini, ima e, ima određeni predaj koji ukazuju... Da, da je u pitanju prvi čovjek koji je znači koji je koji je primio islam da je to u stvari bio znači govorimo ovdje o o Medini znači ne govorimo o Mekki za je poznato jel da je od žena prva primala islam od Fatija radijallahu anha da je od muškaraca Bubekr da je od od od dječaka od Amidine Aliya radijallahu anhu u opće poznatom jel stavu učenjaka a što se tiče Medine e, prenosi se da je ashab odnosno pitanje je da li on uopšte ashab, jer čovjek po imenu Suvejd ibn Samit iz plemena Eus, da je on, znači prije hijri, da je on došao u Meku, pa ga je Allahu poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, pozvao u Islam, s tim da on niti je se udaljio, niti je se odazvao poslanik, poslanikovom pozivu, sallallahu alayhi wa sallam, Zatim je se vratio u Medinu i nakon toga je ubijen u jednoj od bitaka, ne između muslimana i mušljika, nego oni koji su bila među među plemenima. A ono što je bitno da se zna, to je stvar da je ovaj suvejdiman samit, da je, je ono stvari bio sin od tetke Abdul Muttaliba znači da je bio da je bio od rodbine poslanika sallallahu alejhi wasallam. Ono što nas interesuje ovdje a to je pitanje znači za njih se govori, o njemu je riječ da je on bio u stvari prvi od onih koji su koji su primili islam od stanovnika Medine. O toj temi stvar govori Hafiz ibn Hajar Rahimahullah u knjizi Al-Isabe, također Abu Abu Omer ibn Abdul Berg i mnogi drugi, jel. Uglavnom e takođe e, pisac Ciri Ibn Shahin e, kaže da, da sumnja u njegov islam je. Da li ovaj Ashabu stvari primio islam? Jer ovde kao što na, kao što se nave ovaj, ovaj ovaj ovu predaju, znači prenosi se da da je Poslanik sallallahu njemu ponudio islam, a on niti je se odazvao, niti je ga odbio. Pa se ne zna je njegovo stajanje, da li je primio islam ili nije primio islam. E, u svakom slučaju znači e, jedni od najpoznatiji pisaca o životu ashaba odnosno opisa koji pisali biografija ashaba poput Ibn Hadjera i Ibn Abdulbera i mnogi drugi jel oni su iznijeli sumnju u u njegov ista da li on u stvari bio uopšte primio islam uh vraćaju naravno na predaje koje se prenose jel od mnogih koji su zabilježili siru prenosili siru poput Ibn Isaka i mnogi drugi, jel, uglavnom ono što spominju da je došlo u predajama, a to je da Suveidim Samit, znači ovaj čovjek, da je on došao na umru u meku da učini, znači umru, da obavi umru, pa ga je poslanik Salallahu alayhi wa sallam pozvao islam da primi islam, pa znači nije primio islam, niti je odbio poslanika Salallahu alayhi wa sallam. Pa kaži da je taj čovjek rekao kaže kada ga je Poslanik sallallahu alajhi ve sellem pozvao, istinom rekao ine hadal qaul hasan, to što ti pričaš, rekao je Poslanik 7. to što ti pričaš je lijepo, dobro. Nakon toga je kaže otišao i preselio. Ee pa su ljudi iz njegovog naroda, znači nakon njegove smrti, znači ee nakon njegove smrti, oni oni znači primao što je Poslanik sallallahu alajhi ve došao u Medinu, učinio hidžu, on je već bio umro, poginuo. Pa su ljudi iz njegovog plemena, iz njegovog naroda govorili, kaže da su ga onih smatrali muslimanom. Znači, govorno se preneseno od njih kaže inna lene rahu muslima, mi ga smatrali muslimanom, da je primio islam. Ono što se može komentaricat nakon ovog stvari je jedna vrlo bitna stvar, to je i čak ako bi uzeli znači, znači, poslije sumnje da li uopšte primio islam. A druga stvar, i ako uzmemo znači, da je primio islam, on se ne ubraja u ashab. Zašto? Zato zato što on nije primio islam predpostavnika samostalno znači nakon toga je ako udmo da da postane musliman toga je postao i nije posle toga sreo poslanika sallallahu alajhi vjerujući u ono sa čime je došao šar da bi neko bio ashab je to znači da povjeri ono sa čime je došao poslanik i da ga sretni da ga sretni da ga vidi da se sretni sa njim a to nije slučaj kod ovog čovjeka tako je el da u oba slučaja znači uzimajući u obzir i sumnju i uzimajući u obzir znači i to Je i ako je umro kao musliman, jel, da u stvari se ne ubraju vashabe. I onda se vraćamo naravno na ono, na, na, na ono oko čega skoro jel, da ne bi trebalo biti razilaženja, a to je da u stvari, kao što se prenosi u knjigama Sire, da su o, također prije, hij, prije hijđe u Medinu, da su došli Ebol Hajsir i Ebo Enes Rafija, znači sa, sa grupom omladine, došli su iz Medine u Meku, a bin su sar iz plemena uh Bani Abdul Ashhel. Odnosno to je vraćao se na Hazreč. A poznato su dva plemena koja je bilo u to je Aus i je Hazrečija. Onda namani su došli u Meku, htjeli su da napravi neki vid hilfa, odnosno ugovora savezništva sa mušitima Mekke. Uh pa ih je Poslanik sallallahu alaihi ve sellem pozvao islamu. znači njih kao grupu nadiča, pozvao ih o islam. A među njima je bio čovjek poimeno Iyaz ibn Mu'ad. Znači, Iyaz ibn Mu'ad. E, bio je, znači, mnadić. Pa kada je poslanik, sallallahu alaih, objasnio što ih poziva, pa je on odgovorio poslanik, sallallahu alaih, rekao su i onima, omladnim koji su bili oko njega, kaže, ja, kom, oh, kaže, ljudi, hada, vallahi, kajrun, mimma, džin, alaihu. Kaže, ovo nešto najbolje gdje smo došli. Kada je čuo, kada je čuo, šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleh, ali što ih poziva. Uh e, nakon tih riječi, e Abu Hayser koji ih je vodio njihov, je on ga je udario. Udario i ukorio ga zbog tih riječi. Uglavnom oni su se poslije toga vratili u Medinu. I, i sad se znači priča čitava veze za Iyas ibn Muaza. A ono što nas interesuje je to da, je, da su imam Ahmed u svom Usnedu i e, Taberani u svom Muadjemu su navedi e, da je ovaj čovjek, u stvari on je Ashabjel i Yasin ibn Muad, e, da je, je učestvao u bici tzv. Boaz koja je bila između Eusa i Hazređa, pa je u toj bici i preselio. A oni koji su biti očevici njegove smrti kažu da je on kaže prilikom, pri njegovi smrti kaže kane i ju Hedi lullahhe boju kep biruhoju sebihhu Kaže je učinju je tehlil a Allahu đelešanohulahha lahkovateila bila tekvire učio i kaže izgovarao subhanela i kaže i koji znači očevici tu bili prisutni njegovoj smrti kažu da ne sumnjaju u njegovu islam da umro kao musliman. Ovu predaju Ibn Hadžer ocjenio kao vrlo A ona se prenosi u ravim Mahmuda Lebida. Što znači ovo nam govori jedna je vrlo bitna stvari, da je u stvari ovo ovaj čovjek Ashab ijas Ibn Muad da je u stvari prvi čovjek iz Medine koji se vraća na pleme Hazrič koji je primio islam znači i ja ibn Moad. Euh nakon toga dolaze je Akabe, prva Akabe, prvi susret, znači kada dolazi šest euh Medinjana, kada dolazi skupine, znači od njih šest kada dolazi u, u Meku, a od njih su bili znači iz plemena Hazrič da su bili Ebu Mame, Esad ibn Zura, uh, uh, Zurar, euh Aur ibn Haris, ibn Afra, Rafija ibn Malik a Kutbe bin Amir znači ni šestorca dolaze pa i poslanik u Meku pa i poslanik poziva u Islam i oni primaju od prima na licu mjesta islama. Uh Nakon toga se vraćaju u Medine. I pozvao još od drugu skupinu ljudi u Islam, jel, pa se tako je bočo da širi Islam u Medini. ono što nas zanima ovdje da su oni ni šestorca došli sljedeće godine Sa još šestoricom je znači, bilo je 12 storica znači, u Akabitanije, u drugoj Akabi, drugom susretu, što je poznavati, poznavati događaj i znači, na takav način se proširio islam. Znači, zašto spominju ovu skupinu? Iz razloga je što u njoj se navodi koja su stvari od tih šestorice Medinjana prinjeli islam. Znači, od Ebu, Ebu Mame, Esad ibn Zorare, Auf ibn Haris ibn Afra, Rafi ibn Malik, Khutba ibn Amir, i Khutba ibn Amir itd. Džabir ibn Abdullah također. Ali što je najbitnije, znači, da završemo sa odgovorom na prvo pitanje, to je da je u stvari, ispravno na što ukazuje znači, prihvatljiva, vjerodostvena predaja, a to da je prvi čovjek koji je primio vidini Islam, koji se ubraja u ashaabe, u stvari bio Ias ibn Mu'al. Radijallahu anu. I to je bi u prilike bio odgovor na prvo pitanje. Drugo pitanje kaže, euh Cela Malik ko su prvi ashabi koji su javno pozivali u islam u Medini, također u Jesrbil Medina, Jesr Kaseva. Euh odgovor na pitanje se vraća od prethodna isto priču malo prije što smo govorili, odnosno e, nakon što je nakon što je bila jel, druga Akaba kada su dali baiu, kada su njih 12 koji su primjeli islam, iz, znači bila su dvojica od iz plemena Eus, desetorica, deset iz plemena Hazređ, i kada su uh, primjeli islam i dali beju, dali su, kaže, beju poslaniku sallahu ala sallam, kaže, uh, kaže, baju rasule laji sallam, kaže, ke bejati nisa, kaže, volem je kun umeo bi pitali bad. Kaže, dali su uh, prisegu Allahom poslaniku sallahu ala sallam, kao što žene daju priseg Zašto? Kaže zato što u to doba nije bila, još nije bila naređen džihad, nije bila naređena borba protiv mušrika. Ee i zato je zato je nazvata ta baye al e mobayatu nisa li, li bi'atu nisa. Naći ličila je euh priseginje žena. Koje? Priseg znači da su to to priseg kaže da daju prisegu Allahom poslaniku sallallahu alejhi da neće činiti shirka Allahu džellalahu da neće krasti da neće činiti zanaut da neće ubiti da neće ubijati svoju djecu da neće činiti fevahish da činiti grijehe koji su nabrojane u tim jel u raznim hadisima koji se došlo govori, govori o prisegama koje koje su davale i žene i ashabi u početku islama jel ono što nas interesuje da nakon ove jel drugi akabe Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije znači hijri je poslao uh, dvojcu ashaba iz Medine u, u, iz Mekke u Medinu. Koji su ashabi bili? To je bio Amr ibn Umimektum i Musab ibn Umayr. Znači Ibn Umimektum poznat je uh, ashab koji je bio slijep i Musab ibn Umayr. Njih dvojca uh, su poslani u Medinu da pouče one koji su primili Islam da je povuče Kur'anu i da povuče e, osnovnim temeljima, principima vjera islama. Pa su oni tamo došli, jel? Pa su, jel, e, privredno bili jedno vrijeme živjeli kod Ebu Umami i Esad ibn Zorare i, i tako dalje. Uglavnom, e, Musa ibn Umejer je bio e, imam koji je predvodio namaz u njihovim prvim džematima koji su klanjale, tak, klanjali. Također, e, Musa ibn umer je klanjao prvu džumu, prvu džumu je klanjao, jel, u Medini, sa tom skupinom, kaže, prva džuma koja bila klanja, bilo ih je 40 na toj džumi prisustovalo. I tako, jel, sa njihovom davom se proširio islam u Medini i to najviše je djelovalo na širenje islama u Medini, kada su, u stvari, jel, kada su Usaid ibn Hudair i Saad ibn Muad, poznata dva zhabaja, kada su njih dvojica primili islam a oni su stvari bili jel od vođa od e, predvodnika svojih naroda svojih plemena e, što je uticalo jel da, da ova dvojica sa svojim davom svojim radom su uciala da, da se raširi islam u Medini skoro da nije bilo kuća a da nije jel da nije neko primio u Medini islam znači narod to je još bilo još više se potom do nakon hidrije poslanika sallallahu alajhi wasallam u Medinu osim što pretendo se je da jedan čovjek Da je jedan čovjek u stvari, da su skoro svi ilmedinjani od Hazređaja Eusa primili islam, osim, kaže, Amra ibn Thabita ibn Kajsa. Kaže, njegov islam je, znači, to što je dugo vremena nakon što on primio islam. Odnosno, on je primio islam, ovaj ashab Amra ibn Thabita ibn Vakš, on je primio islam u, prije, pred samom bitku na Uhudu, odnosno u toku bitke na uhud U stvari to je onaj poznati ashab koji za kojeg se kaže je l kaže kutile kabla an yesudillahi sajdata wahida ubijen je, znači preselio kao šehid, a da nije učinio Allahu dželalšanu ni jednu jedinu sećnu da nije klanjao ni jedan jedini namaz ja znači on je došao i znači izjavio rekao da primio islam i onda ušao u bitku i borio je se i i preselio je kao şehid i za njega je rekao poslanik sallallahu alayhi ve sellem kao što prenosi Al-Hafiz u, u svom fethu sa vjerodostojnim senedom Et, a, a da je rekao poslanik kaže amila qalila wa ujira katira radiojem uradio je znači radi uradio je malo a nagrađen je mnogo e u dana znači ono što je bito ovde da znama a to je stvari znači da je ibn Ummu Maktum i da, su, da je Musab ibn Meir da su uh, prva dvojica ashraba koji su očeli da poučavaju uh, ambasadori dave kako iznaziva, jel, da povučavaju uh, oni koji su primili islam u Medini, da ih povučavaju vjeri i A naglo širenje islama se u Medini desilo nakon što su uh, uh, uh, Usaid ibn Hudayr i uh, Saad ibn Muaz nakon što su njih dvojica kao svo, predvodnici svoji svojih naroda, primili islam, oni su utjecali da, da da se islam naglo raširi i proširi u Medini, prije el hijri. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže, selam alikum, alikum selam, kaže, koji je propis da kada imam nije u mogućnosti da izgovori tekbire u namazu da neko govori umjesto njega? Malo neobično pitanje, let kaže kakav je znači propis znači da li, je, da li je u redu, da li je dozvoljeno da li je ispravno da imam, ako ni mogućnost da izgovara tekbira, a imam je da neko drugi umjesto njega izgovara tekbira naravno da bi se odgovorili na ovo pitanje znači mi se automatskim moramo vratiti na na osnovnom meselu po ovom pitanju a to, a to je u stvari kakav je propis izgovaranja tekbira uh, u namazu naravno ovdje ne govorimo o početnom iftitaje tekbiru to je pojdi malo će neka je namaza nego govorim o govorimo o tekbirima koji se govori radi e, inti kavala znači prelaska iz kiyama na ruku vraćanja s na na kiyam odlazak na seži, između die sejdži tako dalje kakav je propis izgovaranja tih tekbira uglavnom otprilike e, on o, ono što se prenosi od učjenjaka po ovom pitanju to se otprilike neka četiri stava učjenjaka e, prvi stav učenjaka je da nije propisano u namazu mimo početnog tekbira, da se izgovaraju takbire. Eh ovaj stav učenjaka prenos imam Nebavi u, u svom međmu i pripisuje ga određenim određenim učenjacima od i bina. Međutim ovaj stav je Luma da kaže malo ovaj stav učenjaka je oprečan vjerodostvenim hadisima koje ukomepreno izgovaranje tekbira je tako da se ne zamara mnogo kog ovog okog stavučnjaka ali pošto i ta stavučnjaka drugi stavučnjaka je da je izgovaranje tekbira u namazu na znači ima sa koji se prelazi iz kijama na ruku sa sa na sedi i tako dalje da je da je izgovaranje tih tekbira mustahab Što znači mustahab znači Nači ako i neko ne odgovori, znači njemu pokvarena namaz. Nači la teptu salatu, betjerke. Nači ne ne ne namaz ako izostavi titek bile namirno ili ili sehven, nenamjerno i zaborava. Na ovom stavu je džumhur učenjaka. Nači ovaj stav na kojim većina učenjaka, a to su je učenjaci šafijskom, malikijskom i hanefijskom mezeba. Su na ovom stavu, znači. I ovaj stav Ibn Muzri pripisuje Ebu Bekru Omer radijallahu anhu. Abdullahi ibn Amaru, uh, uh ibn Jabiru, uh, i mnogim mnogi drugim drugi da je, da i ne spominjem redom. Da znači ovaj stav, znači, da je na ovom stavu bila večina, mnogi ashabi i većina učenjaka ovog ummeta. Da znači da je izgovaranje ti tekbira da je mustehap. Ako je čovjek izostavi namjerno ili nenamjerno, time se nekvari namaz. Uh, Dalje, treći stav učenjaka je ono na čemu, na čemu, na čemu je ima Ahmed, odnosno hanbelijski mezheb, i što se spominje da je na tom bio Ishak i Rahuea, a to je da, da, da je izgovaranje tekbira, da je vađib, i kažu jel, da se namaz, nekvari ako se nenamjerno izostaviti tekbiri. Ako se nenamjerno izgovori tekbiri, namaz nije pokvaren. A ako se namjerno izostavi, da je tada namaz pokvaren. Uglavnom, iz ovog proizvjelazi i četvrti stav koji se uglavnom milo pripisuje Ibn Hazmu, a to je da je ustva je da je, je izgovaranje tekbira vađib i e, da je namaz pokvaren na svejedno izostavili ga nenamjerno ili namjerno svejedno izostavili i iz zaborava ili namjerno ovo je četvrti stav učenjaka uglavnom opće poznata dva stava su to na čemu, znači, čemu su čemu znači to da je vađib i ono na čemu džumhur učenjaka ostala tri mezeba to je da je izgovaranje tekbira mustahab ispravno stav Allah za najbolji da ne ulazimo u detalje oko toga je ono na ćemo džumhur učenjaka da je u stvari zgvaranje tekbira mustahab i zato postoje dokazi e, e, najjači dokazi to što zapenosi od odriženi ashabe jel da su rekli jel da jedan asab tanjeo za za drugim namaz i e, da je rekao nakon namaza e, kad je učio namazu tekbira te tekbira prelaska znači iz sa ruku i tako dalje pa je rekao kad posjetio nas je ovaj ashab na namaz Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. E, što, kažu u Šenjac, jel, e, znači, ako je u situaciji podsjetio, znači da je kod njih bila sasvim normalna stvar da izostavljaju tekbire, da ih ne izgovaraju, što znači da to nije bio vađib. Da izgovaranje tekbira nije vađib. Jel, a zna, ovo je najbliže jel, ispravno, e, da znači čak izostavljaju znači, tekbira namirno namjerno, da zbog tih tekbira nije obaveza da se čini sehvi sežda na kraju namaza sad da se vratimo jel na, na postavljeno pitanje a to je kaže propis kada kakva je propis kada imam nije u mogućnosti da izgovara tek tekbire u namazu da neko da neko govori umjesto njega prvo osnov jel ne treba da bude imam ona jel koji narod ja nisam ovo spomenuo znači imamo tamo pet i peti i šesti stav učinjaka imaju učinaka koji kažu jel nisam to naveo a bitno od toga pominemo koji kažu jel da je imamo uvažb da izgovara tekbira, a da onima koji nisu, koji su uh, mutekije koji uh, koji moktedije koji klanjaju za imamom, da oni da njima nije važno izgovaranje tekbira. Uglavnom, znači u odgovoru na ovo pitanje konkretno, znači u u osnovi znači, imam treba biti ona ko stani i izgovara tekbir, kako će ljudi ići el sakija sa na ruku, za ruku na kijam i na sežde između dvije sežde Ako se ne čuje njegov tekbir, ako je naravno ljudi koji ga ne mogu vidjeti, jel? ili ja čak ako ga vidi, mora stalno da je, da je oksuću gravo njemu, da vidjeli gdje on otišao i da ga prati u tome. E, što je u stvari, a u stvari u osnovi e, izgovaranje tekbira od strane imama treba bit e, ono sa čime se rukod, rukovodi klanjanje u džematu. Znači u osnovi osoba koja klanja ima e, e, treba uzeti osobu ona koja, koja je u stanju da izgovara tekbire. Ali bi bih pretpostavljali takvu situaciju, u praksi, jel, da čovjek e, iz određenog razloga ne mogne da izgovara tekbira, a počeo je, je bio u stanju da mogne, ili u osnovi počeo da klanja, a ne može da izgovara tekbire, zbog bolesti, zbog ovog onog da ne, ne navodimo primjere, e, da li je ispravno da neko mimo njega izgovara tekbire? Ovdje je na osnovnom sjeću što sam malo prije a to je ispravna stavu čenjaka da je izgovaranje tekbira, u stvari, mustehab, Znači nije vađib, nije grijeh izostaviti te tekbire, e, što znači, ali ovdje zbog e, zbog rukovođenja jel e, rukovođenje praćenja, klanjanja u džematu, treba izgovarati tekbire, tako da nema smjetnje, jel, ako, je, ako imam osoba koja ne može izgovarati tekbire, nema smjetnje i čak je potrebno, čak je stehab, da neko drugi koje je do ili za njega, da on izgovara tekbire, kada vidi imam da je otišao recimo na rukiju, da on izgovori za njih tekbire, kada se vrati sa rukada izgovori tekbir i ostalo sve što se uči jel uh e, e, narod jel kad se rača, sarkoja, kada se je, vrati sa rukada kaže sami Allahu anuhamdu Rabbena lekel hamd ali znači, inače u mjestima gdje se govori jel, izgovaraju tekbiri prilikom klanjanja na znači, e, ako bi mogli pretpostaviti da ovaka situacija postoji u praksi jel znači, e, nema smjeti da se ovo uradi i ovo je ispravno iz razloga što samo učenje tekbira mimo početnog tekbira naravno je mustehab a ne važan i ni namaz pokvar da se oni ina izgovaraju. Allah zna najbolje. E, idemo na sljedeće pitanje. E, sljedeće pitanje glasi e, selam alejkum kaže da li je vjerodostojno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nedugo prije smrti zatražio da se sedam posuda napuni sa sedam izvora. Ako jeste, koji je propis toga u šerijatu? Ovo pitanje se vraća na poznato ono kod nas, jel, što ljudi nazivaju, jel, pogotovo oni koji se bavi liječenjem ili onim, čak i sjeřbavskim poslovima, a to je u stvari da se uzima, kako oni kažu, jel, voda sa sedam izvora, sa dvanaest izvora, manje ili više, i da se sa tom vodom radi, što se radi prilikom liječenja, nametanja, sihra i tako dalje. Hele, znači, poznato je to kod nas, jel uzimanje vode sa izvora, da bi se ona korisla u ove svrhe za liječenje. Jel. Ovdje što je došlo u pitanju, jel, tačno je da je u Sahihu Buhari, odnosno u hadisu, u osnovi, znači hadis je ovaj Mutefeqa Lejihi, ovaj hadis koji ovdje spominje, znači ima, ima dijela istine u ovom što je došlo u pitanju, pa ćemo ga pojasniti u detalje. Najme o čemu se radi. U hadisu od Aisha radi Allahu Anha, znači hadis u osnovi Mutefeq Alihi, ovaj, se navodi da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da pre smrt, nakon što je jel, što je tijelesno oslabio i bio jako bolestan, tražio je dozvol svojih žena, da se liči i da da bude da bude u kući Ajše radijalallahu anha. Pa su uh, pa su sve, te, sve ostale žene dale dozvolu i pristale na to. Uh, ono što na sintetiz i ovom, ovom rivajetu znači o rivajetu mutafaka leh znači i Buhari Muslim došlo kada Ajša radijal dalje nastavlja kaže pa je, pa je kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem kaže izašao haređe beine Ređu lejni te hutu riđu lahul arde. Izašao je između dva čovjeka. Znači naslonio se na dva čovjeka, držao se za njih, vukao noge po zemlji i izašao, kaže, kaže, vokan el Abbasu voređu lunahar. A kaže, jedan od tih ljudi koji su ga vodili je bio, kaže, el Abbas, a miđa poslanika sallallahu alaihi wa A kaže i drugi nek, drugi čovjek, nije spominula koji je čovjek. U rivajetu drugom se spominje uh, da je Ibn Abbas rekao, pitao, jel, uh, ravi koji prenosio od njegu bedu Laha, kaže, je, šta misliš, kaže, koji je to bio drugi čovjek koji je išao Anha, nije spominula, kaže, on ne zna, kaže, taj čovjek u stvari bio Alija radi Allaho Anha, Ali ibn Abi Talib što ga Aisha radijallahu anha nije spomenila navodi učenjatskom autoru hadisa u stvari zbog toga što se desilo između nje i Ali radijallahu anhu a to je kada, je kada je ona bila je lažno optužbena za za Zinaluk, da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Aliju radijallahu anhu šta da ura, šta da radi pozaviteo za njim on mu rekao, je rekao jel kaže je, žena ima mimo ishi mnogo pa ti ne se toliko veza za nju, vidi šta ćeš uraditi, jel? I e, to kada je došlo da iše radi Allah-an-ha, je to pogodno bilo je teško, pa je to uzela u obzir i naši čak stanalazi u ovom hadisu i na drugim mjestima nije spominjeno čak i njegovo ime. Kada ne nesi, to nam nije tema, ono što nas interesuje, znači, ovo je osnov hadisa. E, u Rivajetu kod Buharije ima taj dodatak koji vezan za, za ono što je došlo u pitanje, a to je, jel, كاجي هو راوي شراديا الله عنها از جني послаني كس الله عليه وسلم سے przenosi kaži da kaži Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam se prenosi kaži da kaži Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaži lama dakhal bayti ishtada bihi vaju kaži čime ušao Kaže, ali le'alli a'ahedu ilennas. Kaže, prospite heriku, znači pospite namene, kaže, iz sedam bačvi, iz sedam posuda, i sedam posuda, kaže, lem tuhlel aukijetuhunne, kaže, iz sedam posuda koje nisu... A, a, a, koje u kojima nisu odvezani kanape kojima su vezane te posude pošto su posude bila jel od kože, kožne posude u kojima su oni držali vodu znači donesite mi znači znači pospite mi vodom sa sedam posuda koje nisu znači, od, koje nisu odvezane znači onako kako su donešene odatle se donosi voda znači e, i sedam posuda pospite pomeni vodu, a da te posude nisu odvezane, sve dok ne ne donesu u konjeg, da pospiju ga. Kaže le ali a'hadu ilal nas. Kaže e, kako bih ja, kaže, mogao da izađim ljudima, jel' da ode u mešić da klanja sa njima. Pa kaže pa su Allahov poslanika sallallahu alajhi wasallam u Buhari, u Revatku Buharije. Kaže pa su kaže stavili poslanika sallallahu alajhi u neki jel kako mi kažemo, kod nas legendel u posudu se inače uh e, kupali ljudi e, od koja inače koristila Hafsa radijallahu anha žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem e, kaže pa su ga posul je sa, e, sa vodom iz tih posuda sedam posuda kaže fatafka jushiru ilai na pa kaže pa je pa je, kaže stanjem mu se popravilo i to je nama kaže pokazao svojom rukom i rekao i mu kaže e kad fa'altun kaže ja se ja se to već uradio jesam znači posuvoli vodom zatim kaže nakon toga kaže iša radila anha alat thumma kharaja ila anas fa salla bihim wa zatim je, kaže izašao pred ljude izašao u mešit i predvodio mi namaz i održao im hutbu obratio im se znači to je taj hadis koji govori o ovoj famoznoj temi kod nas, a to je u stvari kod nas je rašireno kao uzimanje vode jel, sa sedam izvora. Što se tiče ovog hadisa, da vidimo šta su rekli stvari učenjaci o ovom hadisu, kako su ga protumačili i našto on ukazuje, u stvari to je ono što, što je zašlo u pitanju. Znači, naveli smo Rivajet, znači onaj koji je Motefaka gdje nije spomenuto znači Mutefeka znači vidiš Buhari Muslim u kojem nije spomenuto znači da da je Poslanik sallallahu alejhi tražio da ga pospu sa vodom i i sedam posuda koji nisu, nisu odvezivane, nisu sve, sve do nisu donijete do njega ja da bi u rijavetu Buharije također da iše radi al znači, spomenuto to a što smo malo pri naveli znači da gdje tražio da ga pospu sa vodom jel, i sedam posuda. Uh e, ono što nas dalje interesuje a to je da je došlo da je došlo u rivayetu kod Darinija taveranija Abu Jale da je u njihovim rivajetima došlo e, došao jedan dodatak u ovom hadisu koji ih Buhari, a to je, kada je rekao upostladnik, sam se kaže, hariku alijje ili subbu alijje min seb'i qirebin, pospite me, kaže, iz sedam posuda, len tuhlel eukijetuhunne, uh, koje nisu, znači, odvezivane, koji nisu, znači, odvrtane. Uh, ima dodatak, znači, kod ovi, uh, u ovim zbirkama koje sam spomenuo, A taj dodatak je kaži, nakon što je rekao, kaže, subu alem i sebi tirbin, pospite me sa sedam, i sedam posuda, kaže, min sebi a barin šeta. Pospite me, znači, i sedam razići tih bunareva. Znači, ovaj dodatak je došao kod taberanje, bujale i darimija. Znači, dodatak u kojem je došlo, kaže, znači, pospite me sa sedam Sa po, i, pospitima sa vodom i sedam a, posuda, a dodatak koji nije Buhari je došao, kaže sa sedam znači, različitih bunareva. Ovaj dodatak sa sedam različitih bunareva, e, taj dodatak, šeih Albani, je u knjizi Fiku Sire, e, je ocijenio vredostini. E, takođe e, Heifemi, u Mežme Azavadi, je da je, da je senet da je prihvatljiv, da je Hasan. I još, mnogi, još neki drugi od, od, od učenjaka su cijenili jel prihvatljiv. Dok ima drugi učenjaka koji kažu jel, da je ovaj dodatak e, upitan sa strani, koji? sa strani toga što u, u, u rivajetu, u ovom rivajetu gdje je došao dodatak, znači Koteberanija, Bujale i Darimija, što u njegovom rivajeti ima Mohamed ibn Ishaq. Mohamed ibn Ishaq, to je ravija, E uh, oko čije prihvatljivosti hadisa ima razilaženja. Pa tako Ibn Hadžar kaže, jel, da je l da on sa duq i dallis. Saduk znači njegovi hadisi se mogu uzimati, mogu se uzimati jel, da, budu, da budu da da da hadis digne digne da, da stepen dobrog hadisa. Međutim kaže ju dallis, znači ima uh, osobinu da je pravi tedlis. poseban vid jel, slabosti hadisa, a kada dođe tadlis kada on pomeni kada od koga prenosi kaže an od njega, a bez da kaže hadasani bez da kaže da hadasani da mi je pričao on je taj taj od koga prenosi a ova rivajet je rivajete tog tipa da je, znači muhamed ibn ishak spomenu u, u, u senedu an a ne šta je an an znači da reko an da ni rekao pričao mi je taj znači da sa ove strane jel, ovaj hadis ovaj dodatak ima slabost znači muhamed ibn ishak koji je mu U tom rivajetu je napravio Tedlis, U tom dodatku. E što a, također Ibn Hadir kaže da neka Rumije bi tešajova al-Qadir kaže e, kaže Bilso ga optužili da je da je naginjao šijizmu i da je da je imao jel, e, skretanja po pitanju pitanja Kadara. Također takođe ima Zehabi kaže za ovu graviju. Kaže da je bio imam, da je bio učen i tako dalje. Međutim, kaže, u hadisima imao garajba, ima neobični rivajta. Zbog čega? Zbog mnoštva hadisa koje prenosio. On je poznat, jedan Muhammed je, je poznat po prenešenju rivajta hadisa iz Sire. Iz Sire A, kaže, da je bi dalje, kaže, uhtulife fihti džađi bih, kaže. I učenjaci mu hadisi imaju razilaženje oko prihvatanja njegovih hadisa koji se prenose od njegovih ljub hodisuh hasan i potsahho jama kao njegovi hadisi su dobri a mnogi su ga ocjenjuju i radostoni e, ali kada znači kada nije modelis odnosno znači, kada nije modelis uzima se njegopis inače jel ovo gravio jel je stopoga jel optužje ima malik e, što je duga priča da ne pričamo o tome uglavnom znači ovaj dodatak sa sedam različiti bunareva ima u sebi slabosti Iako se ga određuju članjati kao cjeni prihvatljiv kod Šeha Albanija, Hejtemija i još neki drugi, je l? Znači, ovaj dodatak ima osobi slabu sa strane Muhammed ibn Ishaka koji je mu Delis, a u ovom rivajetu došlo sa Tedlisom. E, a ako bi uzeli eto da ima očak kako je cjeni prihvatljiv ovaj dodatak, ono sad e, ostaje pitana, opet se to ne može. Ne može se baš bukvalno svesti na našu staciju on poznatu gdje mi govorimo je o uzimanju vode sa izvora sa sedam izvora. A ovdje u hadisu je došlo, kaže, nije, znači nije, nije sedam izvora, nego nego riječ o sedam različitih bunareva. Jer u Medini, jel, nije bilo izvora, nego bunareva. Čemu je razgled uh, bunara i izvora? Izvor, jel, izvor je onaj gdje voda sama ističe, jel, izvire iz zemlje i uh, to se uh, razlikuje od bunara koji se, šta je kar karakteristika bunara? Bunara se napravi tako što se kopa u zemlju. Shodno, jel, gdje se može naći voda, nekad veoma duboko, nekad plitko, neka 3-4 metara, neka 6 metara, neka 10-12 metara, da bi se našla u zemlji voda, gdje se nađe voda i tu se skuplja voda i onda se ta voda kači, jel, sa određenim kantama, posudama, da bi se vadila gore, jel. I iz ovog se vidi, znači, razlika između bunareva i razlika je između izvora očita, jel. E, dalje, ono što nas zanima a to je najbitnije popita, glavnom komentatori hadisa vidite composto inshallah komentatori hadisa hadisa Kalbouri o hadisu glavno na osnovu se plaho na, na ovo da je to bilo sa sedam različiti bunareva, reva taj dodatak nego govore u osnovi je o, o tome da se da je poslanik sallallahu alejhi ve tražio da se sa vodom iz sedam posuda i sedam posuda znači da da se voda u sedam posuda i da se posipa E, najvećemo sada na, na brzinu, jel, šta je mudrost toga da je to tražio i poslanik sa lalahu alihi wa e, Uglavnom, jel, ono opće poznato da je značenje hadisa, e, jedni kažu, jel, da je značenje hadisa, da je to tražio i poslanik sa lalahu alihi wa radi liječenja. Osnovna stvar, kao što navodi, jel, kao, što, e, kao što prenosi učenjaci, je, da je, e, Ibn Hadjar ostali, da je tražio, jel, da se pospje sa vodom i sedam različitih posuda radi radi tedavija, radi liječenja. Naći radi liječenja. Drugi, drugi učenjaci kažu kao što je Hatabi kaže da je tražio da se pospje sa sedam posuda sa vodom i sedam posuda, kaže teberrukan bi ovaj عدد. Zbog traženja bereketa u ovom broju. Viđemo pošto zašto tom on pravi, zašto 7. Zašto zašto se ističe broj sedam, jel? Imao imali on e, neki značaj u šerijatu. Euh Drugi učenjaci kažu, jel? Znaci ovde nađimo, znači, e, kupina učenjaka kaže da je, da je to uradio poslanik sa naslanom radili stišva radite davija, radili liječenja, da bi se izliječio. Od čega da bi se izliči? Znači, da učio bi da bilo lakše u onom stanju bolesti kojem je bio, da bi mogao izaći među ljude. To je njegov bio cilj. Drugi stav očenjaka tražio da, se, da ga pospu sa vodom i sedam posuda različiti, tražujući bereketa u tome. Što broj sedam ima poseban značaj vidjet zašto postoji. Treći, treći grupa očenjaka kaže jel, da, da je mudrost i smisao da poslanih stavno traži da ga pospu i sedam različiti posuda sa vodom koje nisu prije toga otvarane, znači nisu korištene. U tome kaže, znači sa tim brojem sedam, zato kaže što broj sedam ima posebnu ulogu i značaju šarijatu, a u ovom slučaju kaže, sa tim brojem se kaže, kaže li defedarer summi wasihr, da bi se otlanjala jel, šteta otrova, uticaja otrova i sihra. Znači ovo je, ovo je treći način tomačinja. Znači da je smisao toga da se sa time jel, otlanja štetnost djelovanja otrova i sihra. Ako neko kaže otrov sada otrov, otrov zato što je došlo u hadis u kod Buharije također, jel? Došlo u hadis. i čak blizu ovo, jel, u blizu, je ovaj spomenit hadis u samu knjizu Buharije, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao pred smrt. Rekao kad smrt kaže da osjeća da on osjeća jel uticaj otrova kada je bio otrovan o strani one židovke koja je jel, otrovala ocu kada iznila pred njega jel i i, i tada kaže poslanik Salomon se kaže hada ewanu in qitai abhuri min hada sum kaže ovo je jel vrijeme kaže kidanja prekidanja mojih kaže vena žila kucavica kaže zbog otrova I kao čejnaci, znači smisao traženja da se da se pospija sedam a, sa, i, sa vodom i sedam posuda je to da se otlo ni štetnost i djelovanje makar privremeno, je otrova koji, koji je djelova čak do njegove smrti, o tema o kojoj smo jednom je već govorili. Uglavnom to su otilke neka ta tri je tumačenja, ima je ima i, i drugih tumačenja koje ćemo navesti poslije. Ostvare Tomači koji na navodi, navodi ima nevjeri koji kaže jednu stvari to što je rađuje konstantnim salonšenom da ga pospu sa vodom jel, stvari, jel, da, bi sebi, jel, da bi došao sebi da bi došao sebi da bi se da bi se vratio u prisutno stanje a kaže smislo toga što je i sedam rači posuda kaže to nema neku neki nama pojašnjiv i logičan smiso, nego da, da je to stvar ta budi, da to stvar, što je tako došlo, ja spominu to od 7 ne znamo mudrost toga, kao što ne znamo zašto klanjamo saba dva rekata aksham tri rekata, jaciju četiri, povodne četiri i mnoge druge ibadete. Znači, da zekad dajemo na ovu stvar, zašto u toj količini, zašto ovo? Znači, mudrost ti stvari mi ne znamo, ali znamo da to trebamo raditi. Tako kaže i ova stvar, jel? Ona ima svoju mudrost, ima svoj smisal, ali mi, mi mudrost i sluštinu toga ne znamo. To je u prilike neki možda četvrti stav mogao se navesti. Uglavnom, Ibn Hajar, jel u fetal bariju navodi, uh, u prilikom komentara ovog hadisa da traženja poslanika sallallahu alajhi da da ga pospusa i sedam posuda različiti, koji nisu je prije toga otvarane je u tome kaže što broj 7 ima e, posebna je značaj u šerijetu s koje strane znači sam ibn Hadžan navodi kaže on je naveo neke primjere kada zato recimo kaže što, e, što je došlo u šerijeskom kontekstu vjerodostovnim hadisima da Da, ovaj, da je nareženo da, da pas kada loče u posudi, da se ta posuda opere sa sedam, sedam puta. Da se opere. Pa su neki, kažu učenjaci, koristili ovaj, ovo, ovaj dokaz, ovaj, ovaj što mi ovdje govorimo, ovaj hadis, u kojem je došlo da se, da se da ga pospuze sa, sa vodom i sedam posuda, da kažu da ostvari pranje iz, iz onog šta, pranje posude u kojoj ločuje pas sa sedam sedam puta nije radi nečistoće toga nego zbog otrovnosti znači zbog toga što pas ispušta određeni otrov sa svojom pljuvačkom iz usta i tako dalje dokazuju suvi melhadisa uglavnom bitna je stvar da kažu da je i ovde znači, prilikom pranja posude od koju iz koje loči pas spominje da 7 puta se pere je takođe kažu jel, imamo hadis vjerodostan u Buhari a o tom hadisu je došlo kaže mente te sebha te sabbeha, bi seba temrajati min ađve, lem je durrehu dhali keli je sumun vela sihrun. Kaže hadis vjerodosanači koji je bilječbu Hadesu Usahiju, u kojem je došlo, kaže, ko na, na sabah na čestice, uh, pojede sedam hurmi, sedam datula, uh, od, uh, od datula, tako zvani ađve, uh, to je sposobne medijinske datule, kaže, taj dan, Lemidur neće mu naštiti ali ovom tajdan dan, kaže otrov, niti sihr. E, ono što je značajno u ovom hadisu također je spomenuto sedam. Sedam znači da pojede datula, sedam ormi. Također, kaže, imamo drugim rivajtima u hadisma, kaže Ibn Hadjar navodi, kaže, kao što je rivajt hadis od Nesajja, vjerodosan, kaže bi bisenedin sahih, u vjerodosan lancu prenoslaca, kaže da se uči fatiha 7 puta na onom koji je koji, je, koji, je, koji ima određenu bolest džimski napadi i tako dalje. Takođe kaže došlo je u Sahihu Muslima kaže da onaj ko osjeća na određen dijelu tijela određenu bolest da prouči kaže auzu be izatillahi wa qudratihi min sharri ma ajdu hazer da ovu dovu proći 7 puta I da drži znači to mjesto gdje se osjeća boli da proči 7 puta i da ta, tako radi poslanik Salavansen i da se ta osoba izliječi osjeća lakše. Šta je poenta ovdje? Znači 7 puta da se proči. E, ovo se naudi iz razloga što znači u tim tekstovima došlo da se neki stvar radi 7 puta. E, također takođe je ali kod ne sa kaže da onaj ko, ko, kod bolesnika koji koji je, je, je, je, je na samrti koji kaže, kaže, kod njeg i da to prouči sedam puta. Da proči ovu dovu, da je prouči sedam puta. U hadis koji ima, ili koji i Mursa ili ima, on je modriđenje slabosti. Hrvatsi ibn Hađer ovaj stvari navodi iz kojeg razloga? Iz razloga da kaže, jel, da je da šarijat u stvari pridaje značaj u onim stvarima, znači u kojima su došli šarijatski tekstovi, pridaje značaj broju sedam. Dalje, Uh, prenosi uh, Ibn Battalu u svom komentaru uh, sa uh, Buhari od ha u učenjaka Muhalleba kaže jel, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže tražio da ga pospu iz sedam sa vodom i sedam posuda kaže iz kojeg razloga? kaže ala vejta dari iz razoga liječenja iz razoga liječenja kao što je kaže govori u sajtu naredio da osoba koja jelko je upadne u nesvist da se pospi jel sa, sa vodom e, sa kojom se abdestilo ili kao što je naredio kaže e, da onaj koji koji koji gladsi urok kaže jel da se okupa da se okupa sa, e, sa vodom onog za koga se sumnja i zna da je, Da je, da je on baci urok na njega. Iz tog razloga znači e, smisao toga je znači, da bi se e, sa posipanjem vode na, na osobu znači e, ta osoba liječila. E, da li od otvari koje su učenjaci to da imamo skupinu čenjaca, učenjaka što bi možda bilo neke neko, neko peto je l tumačenje ovog da kažu jel, da, što kažu stvari učenjaci arapskog jezika da kažu da kod arapa broj E, broj sedam, kada se spominje o ličnim e, nema smisla baš bukvalno sedam. Nego da se misli na nešto čega je mnogo. Znači, misli na mno, na nečeo što ima mnogo, jel? A da nije cilj, jel, da se baš misli na sedam. Znači, ne misli se samo na sedam. Nego na, na, na misli, znači, e, kada je rekao, kaže, poslani se sada, znači, e, pospitema sa vodom i 7 posuda nije mislio da je da je rekao to na 7 nego misli se na na više posuda jel bilo to 5 7 10 12 ili, više ili manje znači to ovo nam dođe još kao jedno dodatno tumačenje toga jel? da li je a, da li je ovo što došlo hadisu baš striktno vezano za 7 ili nije znači sti, da s tim da, da ovaj stav je kod učenjaka arapskog jezika ostupa od onoga što su učenjaci prije toga rekli Uglavnom je danas pomeni redom mnogi učenjaci koji su govorili o ovoj temi, o ovom hadisu, poput imam Kurtubi, ibn Qaima i mnogi drugi. Nači e, govorili su posebno o a, značaju 7 koji, koji se pridaje u šerijatu što došlo u šerijatskim tekstovima. Pa tako recimo imam Kurtubi a, kaže kada je kaže u, u kaže u šerijatu broj 7 ima određenih specifičnosti kojima je a, Allah je kao zakonodavac pridao značaj broju sedam. Pa onda je navodio je primjer koji smo malo prije spominjali. Kaže to recimo da treba posuđe s kojim pa se loči oprati 7 puta. Pa onda kaže u popitanju e, po u toga recimo što nije vezano je e, za za liječenje. Recimo da imamo Kur'anske ajta u kojima došlo u kojima je broj sedam. jele. Seba Bekara znači san azizajel čovjek koji kad koji je bio Jusuf ali Hislamil koji imam protumaču san. kada spominja sam spominje sedam krava debeli i sedam krava mršavi i tako dalje znači spominje se broj sedam. pa onda Allah džšanu kada na ovaj primjer udjeljivanja na Allahov putu kaže seba sombulatin sedam kada govori znači opšenici, ob pšenici znači znači govori na način kako Allah džanu nagrađuje pa pa navodi tu sedam klasova aj da da da, da, da, da. Znači, eh, također u, kaže, u drugim majatima se navodi 70 ako kaže kada bi ti istakle levom 70 mera ako vincinio istakva 70 puta i tako dalje a 7 70 to je kaže to je isto je slično pa kaže imam kurtobe na drugim mjesecima kaže imamo jel, kada su pitanju održane teme vezane za liječenje također broj 7 pridavalom se znača, jel, kao što je el navodi jel, slučaj je Da se pojede sedam, sedam datula, sedam hurmi, jel, ađve, medinski hurmi, za ono koji hoće, koji hoće da se zaštiti od, od sihra i od otrova, taj dan, ako se pojede ujutro na čestice, pa onda ovaj da se pospije vodom, jel, iz sedam različih posuda, kaže, to je radi liječenja, da se čovjek izliječi e pa onda teologoji imamo, imamo druge kur'anske šerijski tekstove znači kur'anske ajete kojima je došlo, ili ili ajete ili hadise u kojima je došlo također da je šerijat pridaje značaj broju sedam. Šta je to kaže Allah dž.š. on govori o sedam nebesa, da je stvorio sedam nebesa. Znači ni stvorili ni pet ni devet, nego sedam nebesa. Allah dž.š. došlo je hadisma da da ima sedam zemalja sedam znači zemalja ima. Ne zemalja, stričnim zemalja, nego unutar zemalje sedam slojeva je. Takođe Al-Charanu znači vrijeme podijeli u 7 dana. Pa onda jel imamo da se tawafi oko Kaabe 7 puta, da se obavlja saj između e, e, Safa i Merve 7 puta, da se bacaju kamenčići na đemratima, na đemretima 7 kamenčića se baca. Da se tekvira jel za vrijeme Bajrama sa 7 tekvira. Uh, i glavno znači, uh, uh, znači, i navodi još neke drugi jele šerijaskije tekstove u kojima je došlo gdje šerijat pridaje značaj broju 7. Uh, Takođe u ovoj temi jel, uh, je u detalje govori i i Ibnul Qayyim rahimehullah u svojoj poznatoj knjizi jel uh, Zadul Mead gdje nabroja svoje stvari uh, dok skupina učenjaka jel kaže jel kada govori uh, o ovoj temi da kaže jel uh, pridavanje značaja broju 7 u šerijatu je ispravno a kaže pod šartom pod kojim šartom kaže uh, da čovjek znači ima ispravno ubeđenje po pitanju tjega, toga znači po pitanju toga znači kako bijeginja znači da je, da to što se pridaje tome da je to od džašanu, da je Allah džashanu da Allah što mu daje uticaj tome što je, al kaže pod uslovom da je to došlo u širijaskim tekstom. da ono što je došlo u širijaskim tekstom, to prihvatamo i znamo da to ima značaj i da ono značaj da o sedmici. A ne da mi sad jedno, mimo toga izmišćamo da sve živo što radimo, jedno, sve vraćamo na sedmicu, zašto za što treba imati dokaze. E, također, jedno, mnogi drugi učenjaci, kada su govorili o ovoj temi, e, naglašavaju značaj znači, e, skupine učenjaka, malo prije sam to spomenuo, kada govori o tome da je poslanik s.a.l. Znači, naredio da se pospe, tražio da se pospe jel, sa vodom i sedam posuda. E, znači oni nisu obraćali pažnju, glavnom nisam našao, da su komentatori obraćali pažnju tome što je ono dodatku i sedam različitih bunareva, nego glavno su govorili o sedam posuda u kojoj je nasvuta voda i sa kojima je posud, i, i ti sedam posuda. Kažu načućenjaci, mnogi, ako ne većina njih, kažu jel da Smis toga, posebno zašto je sedam posuda, zašto je poslanik sallallahu an se ovo tražio na, na na znači ovo je bila bolest nakon koje poslanik sallallahu an preselio iz razloga kaže da bi time jel spriječio uticaj je otica i kaže odnosno to ukazuje kao dokaz da da sa time može spriječiti uticaj štetnost otrova i sihra a u slučaju kaže poslanika Salandana u pitanju znači smanjivanje uticaja otrova koji je, koji je ostavio traga na njemu što je došlo jel došao je došlo, jel, u, u hadisu jer dostojon uvodoston koji se malo pi spomenuo je da je poslanikov da je rekao jel, da je ovo vrijeme koji prekida njegove arterije zbog uticaja otrova znači vezano za kontekst kompletovi priča u vrijeme baš e, kada se to desilo e, Tako, učenjak je Hajr Heismi e, kada je upitan jel šta je smisao toga jel da a, da traži poslanikov saden baš da ga poslu jel sa vodom i sedam različiti posuda. On kaže, još jedno, još možda, jel koji je nadođe sad peto šesto tumače, kaže, zato što je, kaže, voda koju, koju su njemu donijeli bila, kaže, iz Bunareva. A ta voda je, kaže, hladna. A sa hladnom vodom, a hladna voda, kaže, ona, ona umanjuje e, temperaturu. Umanjuje temperaturu tijela kojio imao poslanik sallallahu alejhi ve i povećava mu snagu i daje mu snagu i aktivnost tijela i oživljava ga jel i vraća ga, i vraća mu snagu od znači od bolesti i, i groznici groznice i temperature koju je imao znači, on prilazi sa strani toga znači, da, da je tu u pitanju hladna voda koja jel koja koja jel umanjila jel temperaturu i groznicu koju je imao poslanik sallallahu alayhi ve i još dodaje da je da je smisao toga što on tražio poslanik sallallahu alejhi a to je kaže izaletus mum vot vot tahfif alemiha koji da se otkloni otrov koji je uticao na njega od od ovcije koji je pojeo od židovke kad a poslanik sallam, i kaže da umanji nin nin bol bol odnosno bol tog otrova Ibn Kain rahimehullah U glavnom učenjatska govori u, u većina ih prenosi ono što je napisao Ibn Khaym po ovom pitanju a to je znači u knjizi zadu nad ona je prevedena kod nas mnogi je imaju u kući jel, kaže Ibn Khaym da, da je broj sedam, jel da, da, da u šerijatu mu se pridaje značaj pa je naveo ove malo pismo spominja nekoliko puta jel šta je smisao pridavanja značaja broju 7 u šerijatu pa je naveo jel da Allahrano uopšte to vidi, da sedam nebesa, da je stvorio 7 zemalja, da stvori da je vrijeme odredio da da bude da, da se dešava u sedam dana, da je da je čovjek stvoren u, u sedam perioda, da je, da Allahrano propisao lud tava sedam puta, da je Saj odredio mesafa mrvica 7 puta. Oh, malo pišite pomijao bacanje mrieta 7 puta učenje za dan Bajrama 7. tekvira, da je djeci naredio murru u ladu u kojem bi se latili naredite, vaše djeci da klanjaju od sedme godine. I još je naveo ove stvari koje smo malo prije spominjali, a to je jel, da je poslanik sa vladom, da u odnosu u Koranu imamo, jel, Da je, što, po pitanju dovljenja, kada je dobio poslanih sada, da je sedam godina, kod ko sedam godina Jusufa ali iselama, pa onda, da, da, po pitanju sna Jusufa alih iselama, po pitanju jel, klasa, kada je Allah što poređu, ono poređuje, ono koju dijelio na lahom putu koliko je, koliko dobija, upređuje sa klasom, sa jedan klasova i tako dalje. Uglavnom sve te stvari vraća na sve malo prije smo spomenuli i da to ima posebnost uh znači data je posebnost sa strane šerijata, on to na to ukazuje šerijski tekstovi, Naravno mi ovdje ne možemo prelaziti grancu, jel, Kao što smo malo prije naveli da da mi dozimo sa sa određenim stvarima da je pripisano islamu šerijatu, I da kažem je dovoljno da to bude sedam, da bude sedam, da se potom radilo. Ono što nas ovdje interesuje, znači da zaključujemo ovo, znači da je ovaj dio, ovaj hadis u kojem je poslanik sa nama, znači pred smrt, u svojoj smrtnoj bolesti, rekao, znači zadnji put, nakon što je toga izašao, predas Habe, klanjao sa njim namaz i obratio im se, da je rekao da ga pospu, nači heriku ili subu aleje min sebe kirebin, pospite me sa vodom i sedam posuda, lem tuhlel aukijetu hunne, uh, posude koje nisu razvezine, odvezivane, znači koji nije korištena voda. Uh, da su učenjaci rekli da je to rekao, znači onaj dodatak, znači u njima određene slabosti, da je to da je voda uzeta iz sedam različitih bunareva, a iako je uzeta el, uh, to uh, nedaje neki poseban značaj po ovom pitanju. Euh stinda to da nije spomenuto od Vasa Hiha da ima onoj slabosti i dovoljno je to da spomenuta u zbirkama hadisa uglavnom gdje su sakupljeni e, mnogi e, znači slabi hadisi, slabe predaje u ovim zbirka kao znači pod e, Taberania, Darekutnia, znači u njihovi oni su sakupljali hadise koji inače nisu u, u drugim poznatim zbirkama. Uh, ono što nas interesuje ovde znači kako su učenasci pretumačili ovaj ovaj bio hadisa znači popipanje sa vodom uh, i sedam vrsta posuda znači kao što, kao što sam rekao znači ti p6 znači eh, značenja to je eh, jedno značenje da je to eh, da je znači sedam vrsta posuda radi bereketa u tome zato što sedam ima poseba značaj u šerijatu drugo značenje radi da je to radio radi liječenja treće značenja da, da je to radio radi zato što se time može liječiti od, od liječiti otrov od kada se čovjek otruje ili ima osjećaj, otru, ili ima uticaj otrova na sebi ili i sihra i sihra znači ili značenje jel, da je to po staniksan sam uradio jel rekao sedam, a da to nil mi ne razumimo nijedno značenje ne razumemo smisao toga niti mudrost toga kao što ne razumemo brojeve nam, rekata namaza broj namaza koji klanjam uopšte na dan što, što jel, sve druge ibadete koje radimo koji znači mnoge koje mnoge stvari koje, stvar koje radimo ne znamo mudrost smisao njih a oni ma ima mudrosti ti da nismo obaviješteni ali, ali nam je obaveza da to da potom radimo na takav način i imaju i tumače koji su naveli koji su reci učenja rekli učenjaci arapskog jezika znači da se ne misli na broj 7 nego kada arapi kažu nešto 7 70 da vi da misli na velik broj a ne na određeni broj 7 i tako dalje znači sva ova začinja koja su naveli su ispravna i ona su sva prihvatljiva i, i što znači izovog se izgovor znači ispravno razumijeti da, da nema smjeti čovjek koji liječi liječi sa šarijeskom rukijom da nauči, znači, odnosno ovdje u hadismu, nije došlo da nauči na sedam, na vodu i sedam posuda, nego da dođe sa vodom jel, i sedam posuda, na način kako to došlo u hadisu, znači koje kada se naspiju na određenom mjestu, da se te posude više ne odvrćuju i da se dođe iz tih posuda, pospije posubi sa nijetom i ciljem, jel, Da, se, da to pomogne osobi koja je opsihrena dodavati nove stvari jel da, da, da, da se nauči da ovo da ono naši za sveti stvari mi nemo dokazati to može možda u praksi koristiti ali pripisati to islamu šerijetu poslanicima znači to ne možemo možemo se samo držati za ovo što je došlo u hadisu i što su rekli učenjaci otprilike jel da ne ponavljamo se na vrtim ukrug sa istom pričom otprilike to je ovaj hadis i njegovo značenje i njegovo tumačenje a Allah zna najbolje. Uh sljedeće pitanje. Imamo znači sljedeće pitanje uh u njemu je došlo. Kaže selam alejkum, alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Koji je propis vezivanja nečeg preko glave prilikom glavobolje i vezivanja čvora na mjestu bola. Uh odgornao pitanje Pokušao sam da, da, da nađem da li ima ne, neki šerijatski tekst ili da neki učenjak po ovom pitanju govorio. Nije poznat ili ja nisam uspio da nađem. Da je neki od učenjaka govorio i vezao ovu stvar za šerijat ili za neki šerijatski propis ili da nešto preneseno od, od, od učenjaka ili od Celefa ili od poslanika sa lalahu, ali je se to nije poznato. glavno ono što, što se može naći uh, u knjigama, a to je uh, da je ovo opće poznat stari način, kod, kod raznih ljudi, znači, i kod Arapa, i kod Evropljana, i, kod, i kod, kod razno raznih ljudi i nacija, poznati način, stari način liječenja glavobolje. Znači, skoro da je poznat kod, kod svih naroda. Jel? A to je da ljudi jel, koji, ima, koji boli glava, da zavežu, da zavežu glavu jel sa bilo kakvom krpom, gdje mogu jako da stegnu glavu e znači to je stvar koja je opće poznata i raširena je skoro svugdje u svijetu. Znači nije, nije kar ni za određenu bilje prvo nastala, gdje je prvo raširena, nalazi se najbolje, jel. Ono što je bitno ovdje kako tumači jel. da li zaista koristi to, da li koristi e, vezivanje je preko da se veže veže glava je l prilikom lavoje je l sa određenom e, krpom ili salavetom ili peškirom ili e, maramom, sve jedno je e, I u, u ovo ulaz, jel, vezivanje čvorova na, na, na mjestu bola, e, da li to ima utjeca u praksi? Pokazalo se da u praksi djeluje, jel, da koristi. E, pa su određeni, jel, iljekari govorili, određeni ljudi tumačili, i e, čak se u knjigama od, od davnina nalazi, da su to ljudi tumačili. Na koji način to koristi? Na način, jel, zbog toga što prilikom glavobalje, znači na dva način može djelovati. Znači to vezivanje glave, ili čak čvora na mjestu bola, na dva mačanac može djelovati. Sa strane, jel, prvi prije svega, po pitanju pritiska krvi. Jel. Da prikod glavobolje, jel, kada se jako stegne, jel, onemogućuje se kretanje krvi a, i time se jel, blokira to mjesto što pozitivno utiče jel, a, na smirenje bola u glavi. Znači, po pitanju tu regulisanje protoka krvi, Koja, koja, koja utiče na to da, da glava boli, a vezivanje glave u stvari umanjuje je kretanje krvi na tom mjestu i umanjuje bol. A, sa druge strane vraća na živce. Vraća na živce u stvari. Naci e, e, da prilikom vezivanja u stvari se utiče jel, na, na ona vlakna kod kojih polažu živce da, da, da živci da se pozitivno djeluje na same živce pri, pri čemu se je umanjuje je se je e, bol u glavi. jedno i drugo je el vezu iza i za vezivanje e, marame i za vezivanje čvora na vol. Ono što je bitno ovde na avglasima to je znači da nije mi poznato, meni nije poznato niti sam uspio da, da je to vezano za neku jel za neku pogrešnu akidu, za neku praznovjerje, nego to je praktična stvar, ljudi su to probali u praksi pa je koristilo jel. I zato ste i strane nema smjeće da se to koristi jel. E, ono bilo smjeće strane da to ima ne, vezi sa nekim praznovjernim umišljenim izmišljenim stvarima jel. Uh, i pripsivanje nečemu uh, kao obredu, kao vjerskoj praksi, a, a koliko je meni poznat, nisam uspio neko vezi za određenu vjersku praksu. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, uh, kaže, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, alaikum, uh, salamu alaikum wa rahmetullahi Kaže, kada slušam Al-Bekar, znači sura Al-Bekara, ne mogu slušat smeta mi za uši. I u toku namaza dešava mi se da padnem s nogu i da se ljuljam da li bi morala početi od početka klanjati ili samo nastaviti dalje. Odgovor na ovo pitanje prije odgovora, znači ovdje je riječ o osobi koja jerovatno iz ovog što je opisa, ono što je navedeno pitanje, znači ima problema ili sa sihrom ili sa, sa džinskim djelovanjem a narodne ci igre sa džinskim divanom e, znači, e, ima problema sa tim i u toku namaza dešavalo se ovo što je spomenuto u pitanju, znači. Znači osoba koja ne može da sluša Surel el Bekar. Smejeta. Pa Ušva to to direktno utiče da u da je u pitanju. Znači, je u pitanju znači, ili džin da se nalazi u telu ili, ili da im u pitanju sihr. Ee tako je osoba koja ne može klanjati. Znači ovo su jasni e, znaci, simptomi ukazuju na na sihra ili džina u tijelu. Uljanje i tako dalje i da se prekida se padni s nogu tokom namaza. znači prije samo govor da da napomenu ode znači, da ovo osoba vjerojatno to radi, ali napomenu znači da obavezno treba da ode, da ode kod onih koji liječi sa šerijatskom rukijom i da se liječi, da se podvrgne tretmanima liječenja da se izliječi od ovog belaja. Naravno jel Ne samo se tome predan, nego od lijeka, od, lijeka, od o, o, o, načina liječenja od sihra i džinskog svaka Svakako je ja, praktikovanje vjeri. Čvrsto praktikovanje vjeri, znači klanjanje redovno svih namaza i na file, e, učenje dova, učenje zikrova, e, da se izbaci iz sve što je haram, jer ja, počne od... od Od alkohola, od muzike, od slika, da da sve to ukine u kući. Jel? Jer to sve hrani i džine i pomaže da im snagu unutar kući u kojoj to postoje. Jer e, puno pomaže prilikom liječenja i e, mnoštvo zikrenja. Da se zikrije, spominja lađe šanu uopćeno, općim zikrovima. Ne samo oni jutarnjim i večernjim i pred spavanjem i tako dalje, ulaska i izlaska i kuće, i WCA i tako dalje. Nego uopćeno, a posebno i stikvar da se čini da se istikvar čini non-stop na svakom mjestu gdje se nađe prilika da se sjedi, da se izgovara i istikvar, estahfirullah, estahfirullah, estahfirullah, da je praktično to pokazao da puno pomaže u liječenju od, od džinskog djelovanja i od sihra. E, također, je dova, da su uputi dovala hođeršanu da pomogne toj osobi da izliječi, znači neprestanu da se dovi, tako zvani ilhah, znači nas seždi, da se u razno raznim prilikama pozna kada se Dova prima u zadnjoj tečini noći između e, zana i kameta, da se uputi Dova traži od Lađešanu da izliječi dotičnu osobu od toga. Ja molim Lađešanu da, da pomogne e, ovoj našoj sestri da izliječe od tog belaja što prije, ali ona najprije sebi mora sama sebi pomoći na način se spomina. Što se tiče namaza, konkretno pitanje koje došlo, e, ono navodno ovo pitanje se vraća jel e, na podnato širijasko pravilo, odnosno na kur'anski ajet, ne ste tatom, se Allaha koliko ste u mogućnosti. Znači, Allah Žešanu na svakog od nas obavezuje da radimo, ono što nam je rijede, ono liko, koliko smo stanji da uradimo. Jel? Pa tako u ovom slučaju znači osoba koja je opcihra, koja je, ima džinska djelovanja, jel ona klanja shodno mogućnostima koliko može klanjati. Naći to što se dešava u tokom namaza, to nije stvar njene volje i izbora, nego djelovanje džina, je sihra. Pa ta osoba znači treba klanjati u skladu svojim mogućnostima klanjanja. Naravno, da, da, da bude ta donja granica, da bude namaz, da bude namaz koliko, koliko toliko potpunjen sa ruk novima sa šartovim namaza po pitanju labda sto prema kibli po pitanju znači ruknova 12 znači šartova vađanosti namaza ruknova namaza e, takođe što se tiče pokreta e, nema smetni da se od, da se određeni pokret radi on narodno ne radi se boljom njinom od te osobe pokretima nego djelovanjem jel džina e, i sihra znači toleriše se e, velika doza tih pokreta, koji pogotovo ako su u je pitanju e, nedobrovoljno pokretanje i kretanje namazu. E, ovdje, znači, ako u pitanju kaže da se da padne s nogu i da se ljulja, da li bi morala početi početati, ako padne s nogu i da se ljulja, nema smetnje da nastavi dalje namaz, ne mora se vraća na početaj. Znači, padne s nogu, oborije, znači, e, džin ako bi se ovdje obaveza, obave, osoba obavezala da, da ponavlja namazu u tim situacijama, jel, e, time bi se učinila jel, velika teškoća a šarijet došao sa olakšicom, da ljudno olakšaju i e, sam, sami propisi vjeri su došli sa, da olakšaju minima e, njegov e, praktikovanje vjeri i življenje po vjeri. A prvenstvo nas ovdje znači, vraća na to da da smo obavezno vratili na liku koliko smo u mogućnosti. Hrata pula me sa tatom, znači, e, Allah, znači budite pokorni, Allah, željeno onako kako ste u mogućnosti da to uradite. Znači, ako je osoba koja je u ovakvom stanju mogućna da klanja takav način, znači ona bože da klanja onako kako može. Nadam se da smo se razumijeli po ovom pitanju, Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, kaže, assalamu alaikum, alaikum, selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, da li u Baharijevom sahihu postoji rivajet u kojem se kaže da je poslanik, sallallahu alaikum, nosio bradu, dugu, toliko da mu je prekrivala prsa. Ovu stvar mi je pričao jedan brat, a informacija bi mi puno koristila u raspravi sa drugim ljudima koji kritiziraju Dugu bradu, od kojeg Asaba se prenosi ovo predanje, ukoliko postoji da, vas, da vam Allah podari uspje. Odgovor na ovo pitanje, e, što se tiče e, Buharijinog sahiha, u, u Buharijinom sahihu, odnosno i u hadisma Mutefak Alihi, Buharijinom i, i Muslimom sahihu, e uh, ni sam uh, ni mi poznato da postoji da postoji uh, rivayet u Buhariinom Sahihu u kojim je došlo uh, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uh, imao uh, dugu, toliko dugu bradu da, prekri, da je prekrivila pre odnosno opće poznato i što je došlo u opisu Poslanika sallallahu alejhi da on nije imao dugu bradu nego da je imao da je, da je imao gusto bradu kao što je došlo jel, u rivajatu kod musli, u, odnosno u sahihu muslima, od Jabra ibn Samure radijallahu anhu e, opisivaje znači, on opisivao izgled Allahovog posnika sallallahu alayhi ve kaže jel wa kana kathira sha'r lihi i kaže imao je kaže mnogo bukvalno prijed znači mnogo dlaka brade odnosno bila mu je u drugim rivatima došlo znači, da mu je brada bila gusta Nači vidimo ga uista, ali nije bila duga. E, u opisima As-haba, znači njegova brada nije bila duga. Imamo poznati vjerodostan hadis da Al-Ashab opisuje poslanika sallallahu alejhi kada je klanjao iza njega, kaže da bi vidio, da bi vidio jel kako se e, njegova brada ittirabulihyati e, e, da se njegova brada drmala i tresla od učenja Kur'ana, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve učio Kur'an, znači vidio bi da se njegova brada da se njegova brada jel drma i trese. E, što ukazuje el da mu je brada nije bila mala, nije bila mala. ali to nije dokaz, jel, znači ne, ne možete razumjeti iz da mu je bila brada duga, odnosno opće poznato je el i opće rašireno i čak se pripisuje Abdullah ibn Omeru, da je Abdullah ibn Omer da njega smisao kraćenja brade na kabd na šaku, koja se prenosi od Abdullah Omera ne samo od njega, znači vjerodostavno u Buharija i Muslima, se prenosi od Abdullah ibn Omera. Da bi kratio bradu, kada bi otčeo na hađu umru, znači kratio bi bradu, uzao bi šakom svoju bradu i što prijeđe preko šakje, preko kabda, ono ispod šakje, to bi otčeo kao određeni čenjaci kažu da je to radio Abdullah ibnomer, zato što je Abdullah ibnomer radijala Anuma bio poznat, Uh, bi šiddeti i tibahi i tibahi bi ne bi bio. Je. Znači šestoko i mnogo je u detalje slijedio poslanika Salalahova alim 7 do te mjere da je našao da ga u svom slijedio. Čak uh, ako bi hodao na određenim mjestima, ako bi boravio kod određenog drve, tako da što mu je sam njegov otac, Omar radilo, on, uh, negirao to. Uglavnom kažu da je on to radio, da tako ukratio bradu, znači da mu dožina brade bila onoliko koliko je bila duga brada poslanika Salalahova alim 7, a to je znači jedan kapt. Udana znači rezimi ovog znači ono što je što je došlo u hadisima, opis Bradi poslanika sallallahu alajhi znači, wasallam da je bila gusta, a ne duga. E, Takođe znači nije bila a, nije bila kratka. Nije bila kratka, nego je bila znači, nego bila onako srednja, je. Baš otprilike kako, kako to tumače šejhanci, da ga je u tome naslov kopirao Abdullah ibn sa kraćenjem Bradi. Po pitanju kraćenja, po pitanju kraćenja Bradi, znači Ja sam u nekoliko navrata pisao i tekstove i govorio, tako dalje. poznate opći pet stavova očenjaka po pitanju kraćenja brade, da li je dozvoljno kratiti, ako je dozvoljno, koliko se smije kratiti, tako dalje. Pa ne bi sada o tome otvarao temu, glavnom po tom pitanju može se naći na mnogim strancama. Lično govorim za svoj tekst koji sam jel, istražio i napisao u nekoliko navrata, a to je znači, Znači, dovoljno da se ukuca da se napiše kraćenje brade i da, i da se nađe je, stavo učenjaka, znači, pet stavova učenjaka, šta su im dokazi, koje je stajeo iza tih učenjaka, tim stavojima. Uglavnom, ono što je najbliže, najispravnijem e, e, stavu učenjaka, na čemu je e, Džumho, već velika većina učenjaka, skoro svi učenjaci na tome, e, a to je, je, što je stav Selefa ovog umeta, da je kraćenje brade dozvoljeno. S tim, da je kod njih, jel, opće poznat stao bio, da, da, da je uglavnom većina učinjaka na tome bilo da se brada krati kada prijeđe dužinu šake. Znači, tabd, kada se prijeđe dužinu šake, da se onda krati. Znači, možete se krati i, i, i sa strana i dužinom, s tim da bude bujna. Da bude bujna i da bude veća, a ne da bude, kao što kod nas, jel, nažalost, odšto se u drugu krajnost, da poslije kakve eh, skroz niske male bradica, jel, milimetarsko centimetarske el uh, ili kako kažu ne sufijske bradice neke, ili one bradice ono za koje se ne zna je je on to pustio bradu što je pravo praktikovao vjeru ili je to uh, ili mu se ono malo brade ima zato što se zaboravio obrijati uh, pa se ne može je razpoznati otkudno ta brada dali zbog neobrijanja neobrija, ne, da se nije obrio nekoliko dana ili što je što slijedi kako mnogi ljudi kažu sunnet je uh, puštanje brade nije sunnet nego puštanje brade je vađi jel, po četiri mezeba i i i daim je navodi da dakle, to učenjaka na tome da nije dozvoljeno jel brijati bradu brijanje brade nije dozvoljeno po četiri mezeba i po skoro svim učenjacima a po pitanju kraćenja znači ispravno je dozvoljeno kratiti e, pogotovo jel Uh, ako, ako je kod onih koji kod kojih su brade uh, puno velike i izoblićavaju njihov izgled i njihov van uh, nadam se jel, da da sam bio dovoljno detaljan i precizan po ovom pitanju. Allah zna najbolji. Sljedeće pitanje kaže selam alejkum ve rahmetullahi ve barekatuh alejkum selam ve rahmetullahi ve kaže da li kontakt sa medicinskim alkoholom Kvari abdest u situaciji kada smo primorani koristiti isti. Allah. Odgovor na ovo pitanje, znači pitanje se vraća na, na to, bez ovo što je pitanje jel, medicinske alkoholni alkohol, bez ovo što se on ne pijelo, ako bude, neko popio, jel, spržilo bi mu unutra, a, a, znači ovdje govorimo da je to alkohol znači, koji može opiti čovjeka. je znači, Pitanje se ovdje vraća na pitanje čistoče alkohola. Jel. Da li je alkohol Čist ili nečist? Ako je čist, onda ga je dozvoljeno, dozvoljeno znači, imati kontakt sa njim, dozvoljeno ako takav alkohol dođe čovjeku na odjeću, upršče se, uprlja se sa alkoholom, da klanja u toj odjeći, nije dužan da tu skinje odjeći, da je operi, mada je bolje da to uradi, ali nije u namaz pokvaran ako klanja takvoj odjeći. Nači ako usme da čist, ako je alkohol nečist, onda se tretira da kao i bilo koja druga nečistoća koju treba ukloniti sa tijela. Uglavnom ono što je opće poznato, to su dva stava učenjaka po pitanju čistoči alkohola. Četiri mezeba su na tome, znači zvanični stavovi četiri mezheba su na tome da je alkohol nečist. Dok skupina učenjaka je na stavu da je alkohol čist. Uh, uglavnom, uh, oni koji dokazuju nečistoću alkohola, nemaju jasan i precizan dokaz po tom pitanju. Znači, nema dokaza ni iz Kur'ana, ni iz Suneta, koji kazuju na nečistoću alkohola. Znači, dokaz koji govore alkohola, govore o zabranju pijenja alkohola. A da je alkohol nečist, znači, nema dokaza ni iz Kur'ana, ni iz Suneta, koji ukazuju na takvo nešto, da ne navodim dokaze. Tako da, je, uh, tako da je drugi stav učenjaka, to je da je alkohol čist, i bliži i ispravnom zašto Zato što ne ima dokada da je nečist. nečista. Uglavnom o tom pitanju smo u nekoliko navrata govorili, iznosili dokaze i, stavu, i, i koji su učinjati na kojim stavu, tako da ne potrebe da to sada poneo. Znači, e, konkretan odgovor na ovu da ne ima smetnje, jel da, da, da, da se dođe kontakt sa alkoholom ako ima potrebe za to, jel, i da, e, da, da kontakt sa alkoholom e, ne samo da ne kvari avde, znači da je dozvoljno klanjati sa odjećom na koju, se, na koju su ostali tragovi alkohola. Allah zna najbolji. Sljedeće pitanje, kaže, assalamu alaikum, alaikum, selamu, rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, u predaj koja je Mutefakun alihi se navodi da će 70.000 ljudi ući u dženet bez polaganja računa. Pitanje malo duže. Moje pitanje se odnosi na predaju za koju su Imam Ibn Hajar, Imam Tirmizi, rekli da je dobra a ših Albani smatra također dobro, da je poslanik sa Allahu, se na, u vezi te predaje koja je gore spominuta i, i došla mu tefeku na lijih pute rekao, pa sam tražio od Allaha da mi taj broj poveća, koji broj je broj, broj 70.000, pa ga je, pa je poveća tako da će sa svakom hiljadom ući još 70.000. Predaju bilježi ima Mahmed i Beheki, a zanima me njega, njena vjerodostivanja, jer, jer je Ibn Hadjir ocjenio kao dobro, da vas Allah nagradio ono je da da da ovdje ili nema potrebe jel da se meni postavlja pitanje nakon što je po samom pitanju spomenuo da, da su određeni učenjaci ocjenili tu tu predaju, taj dodatak vjerodostojnim jel poput ibn Hadjera poput poput jel Šejh Albanija poput jel, Tirmizija tako dalje međutim jel naravno jel učenjaci hadisa nisu bezgriješni i nije sve što oni kažu jel Da je, da je to jel, da je to prihvatljivo bez pogovora odnosno može se desiti u njima jel da određeni, da određenim hadisima jel promaši odnosno je kad određeni hadis nađemo da da skupina učinjaka oceni prihvatljivim dobrim ali a druga skupina mu hadisa koji su također učinjaci hadisa oceni u slabi neprihvatljivi i onda je teško ocjenjelo Uh, kada je prijateljiva uh, ta predataj hadis il kada nije. Udanom, konkretno vezano za ovaj hadis, znači, govorimo o hadisu, znači, u kojem je došlo, uh, kaže, znači, imam razni rivajte, mnogi rivajte došli po ovom pitanju, u kojima je došlo, kaže, ve'adeni rabbi en yudhile djennete min ummeti sabine, alifan la hisab alihim, kaže Allah želšanu mi, kaže, o bečao, Moj gospodar mi je obećao da će uđenet uvesti iz umete sedamdesiet hiljada ljudi bez polaganja računa i bez kažnjavanja. La im, niti kažnjavanja, niti, niti polaganja računa. Kaži u naso kaže, ma kulli elfi, sebuna elfa. Kaže u salata, hasajati min, min hasajati rabbi. Uh, u onih rivatima tako da, a u drugim rivatima drugačije to što je. Došlo. I kaže sa svakom hiljadu znači uh, znači Alađšaanu, znači odgovorna pršita nisa. Znači, ovaj prvi dio opće pozna da da će sada znači izumeta Muhammed sa selamom 70.000 ljudi uči bespladana čuna i da niće biti uh, uopšte kažnjavani. A kaže dalje i obećao je je Alađšaanu moj gospodar ili u udugov uh, zadeni zadeni kaže uh, da će a znači, da će još na to znači, sa svakom hiljedom e akudli elfin sa svakom hiljadom, još 70.000 uvesti u džennet. I kaže ima još selasah hasajatin, znači još tri zahvata zahvata, znači zahvata ljudi koji će biti zahvaćeni, uzeti od Allah dželal i izvađeni iz džennama i, i biti uvedeni u džennet. Kaže tri zahvata, kaže od zahvata Uh, mog gospodara. Uglavnom ovaj hadis, znači, kao što je navedeno koga sve prenosi, u kojim ribaditme, tako dalje, ono što nas interesuje, to je vjerodosno se pita. Uh, znači, uh, taj hadis je, kao što je rečeno, znači, uh, hadis uh, ga je, je vjerodosno znači, u savremničenjaka, Šeha Albani, uh, Šuweb Arnaut, u, u, u, u musniju imama Ahmeda, uh, također, kao što je navedeno, imam Tirmizi, uh, uh, Ibn Hajar, takođe. Znači, dovoljno su ova imena, da ukazuju jel, da, da, da, da su oni složili na tome da ovaj hadis prihvatljiv, da je dobar, da je vjerodostajan. Znači, znači Šua Barnaud i Ših Albani kažu da je da da je znači, da. Je... A nakon što se pogleda ovaj hadis, ima mnoštvo rivajeta, raznoraznih rivajeta od raznih ashaba, što ukazuju jel, da jedni drugi pojačavaju i da nima sumnje, jel, da ne bi trebalo biti sumnje u vjerodostojnost, u vjerodostojnost jel, ovog hadisa i njegovu privatljivost. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, Assalamu alaikum, alaikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, čuo sam da ako se zemzem voda pomiješa sa običnom vodom, da ta obična voda poprimi svojstvo zemzem vode Da li je ovo tačno? Ako jeste, da li se ta voda u koju se doda zemzem voda, može piti isto kao zemzem? to jest da je pijemo i nitimo nešto sa njom alovas nagradi. Odgovor na ovo pitanje u osnovi znači uh šerijski tekstovi koji govori o vrijednosti zemzem vode odnosi se znači na samu zemzem vodu bez miješanja sa nekom drugom vodom. Nači na nju se odnosi. Uh samo da napomenu melonaj poznati hadis jel Mauzan zemzem ima šuri bele Zemzem voda je za ono zašto se pije. Znači, zemzem zem voda je za ono zašto se nije ti da se pije. Taj hadis je slab, jel? ima u, njim, u njoj slabosti, iako, jel, iako neki učenjaci prihvatljivi prihvatljiv. Znači, taj hadis je slab, a mnogi ljudi se vraćaju na njih jel, i rade po njom. Mada je ima i određen hadisa koji ga od, od, od, uzeli prihvatljiv, ali ispravno da je on slab zbog, jel, zbog slabosti u sene do tog hadisa. Uglavnom da se vratimo na pitanje, a to je, znači, ako bi a, vodu zemzem, pomiješali sa nekom drugom vodom, ispravno je, i tako mnogi učenjaci kažu, da ta mješavina vode ima i dalje u sebi bereket, bereket u tom procentu koliko u njemu, u toj vodi ima zemzema. Znači, ako je pola zemzem, znači ta voda sad ukupno, kompletna voda, znači ima u sebi, ima u sebi znači, bereket zemzema vode, pola shodno od koliko inmače da ta polovina samog zemzema ima. E, što znači, znači da pijenje te vode, znači e, ima u njoj bereketa, ima u tome hajra da se koriste, da se pije, međutim nije isto kao kada bi se pila i korista sama zemzem voda. Ovo da narodim jel, koji su činjaci o to teme govori, poput e, Hanepi Smođnjaka Ka poput e, Ibn Uqaj ima, poput Savrani Čenjaka, Ibn Djebrila i tako dalje. Uglavnom su konkretno pitane ovo. Znači, ako pomiješamo vodu običnu sa, sa zemzemom, jel, e, da li ima isti propis ta pomiješana voda kao i sam zemzem? Jel? E, u smislu propis, e, ovdje se vraća na mnogi određene propise, jer ima Čenjaka koji su govorili da nije dozvoljno sa, sa vodom zemzem, da se e, uzima gusul i tako dalje. Da, da vodu Zemzem ne nekru ili mekru ili nekru i nije dozvoljeno koristiti odježin stvarima u kojima se koristi za nečiste stvari. Međutim za te stvari nema dokaz ispravan da je to da je to dozvoljeno da nima smjetnje uzeti gusl od maj Zemzem ili bilo koje druge stvari sa sa tom dozumara. Uglavnom ovdje znači odgovor na ovo pitanje konkretno stvari da je najbolje da se pije i koristi, pije voda Zemzem. Sama, onakva kakva je dosta, znači originalna sama, da bude, da ne bude pomiješana, da je najbolji, najkvalitetniji i najveći beriket u, u takvo vodi zemzem. Ako bi se pomiješala sa drugom vodom, znači ona ima u sebi znači beriket i fadl i vrijednost i korist shodno koliko ima u njoj znači vode zemzema. Znači koliko ima u njoj vode zemzema, koliko ima ako ri su sebe i normalno dozvoljene koris za liječenje kao što se inače kodis je voda Zemzem za liječenje za liječenje raznovrsni vrste liječenja od sihra i mimo sihra i tako dalje a naravno voda koja je pomiješana Zemzem voda koja je pomiješana sa drugom vodom znači ima ima manju vrijednost i manji berekat shodno tome koliko ima procenta druge vode a što do što pitanja gore znači da voda Zemza ako se pojavi za drugo vode da, da ima da poprima svojstvo Zemze vodi, tako nešto jel tako nešto mi nije poznato nisam našo na sastancima tako govorili, nego mogu je može dio učinjaka da su govorili o tome, znači kada kažu jel ako je dečina vode pomiješane vode ako je većina Zemzem ako je većina Zemzem znači 70% 60% Zemzem on ostala obična voda znači da je da onda prevlađava propis kao da je tu sve Zemzem Ako je manju od 50% zemzema, da znači da, da onda provlađe propis obične vode, mada ima je određen procenat, određen procenat jel, i zemzema u njoj i može se računati bereket tog procenta. Jel. Međutim, ispravno je ovo što su navoli mnogi učenjaci, a to je da ta voda pomiješana između zemzem vode i druge vode jel, ima bereket i vrijednosti i fadl u liječenju, korištenju, shodno koliko u njoj ima same čiste zemzem vode. I što je sasvim jel, normalno i logično i prihvatljivo je a, a da druga voda poprima pomni da, da voda kad se obična pomiša sa voda, da ona da poprima a, propis zemzem vode i da potpada znači pod isto svojstvo znači da tako nešto ne postoji dokaz u šerijskim tekstovima niti je to prenešeno od ashaba meni nije poznato da je preneseno sa da se tako ophodili prema toj vodi i da su i mješali onda bi bilo jel a, a, a, sasvim normalno sada da čovjek ponese sebi jednu malu flašicu plašu vodi od litru pola litra nakupi sebi zenzema i ponese sebi kući i to prospio jedno veliko bure vode od 10, 20, 30, 100 litara vode i da mu poprimi sva ta druga voda jel, osobine zenzem vode. Tako nešto nijem poznao da, da, da je prineseno od telefon ovog umeta od učenjaka i da su na takav način se opodili prema zenzem vode. Jel, a što je i ne prihvatljuju ni, ni sa razumske, ni sa logične, ni sa, i sa jel, realne strane jel, pristupa o ovoj temi. Allah zna najbolji slijedeće pitanje. E, ona je onaj malo duži kaže selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže da li je plaćanje članarine islamskoj zajednici u osnovi halal ili haram? Mustahab ili makruh? Naime, moja supruga ja smo u dilemi da nastavimo plaćati članarinu islamskoj zajednici radoga što se uči neispravna akida u medresama. zatirje se sunet, podržava se postiču novotarije raznoraznih vrsta a neki od njih kao što svi znamo sadrže i širk. Mi smo uh, dosta uh, mi smo dosta isključivo plaćali Čanarinu Izeu jer smo iz Sarajeva. Poznato je mi do sada, pardon, do sada isključivo plaćali Čanarinu Izeu jer smo iz Poznato je da ako u Saraju uh, ne plaćate šlana Rinu Izeu uh, i i pokopno društvo Bakije također U slučaju smrti morali bi da platite veoma skupe retogradne kazne da bi se uopšte mogli ukopati, a poznato da u Sarajevu se e, samo još e, vrši ukopina na mezari u Vlakovo jer nigdje drugo nema mjesta. Da li bi ovo moglo opravdati plaćanje što narine u islanskoj zajednici s obzirom da ne posjedujemo niti zemlju niti način da se nigdje drugo ukopamo? Kakav bi bio vaš stavljaj u ovom pitanju koji je mnogu braći i sestri iz Sarajeve muči? Allah vam dao svako dobro. Odgornao pitanje prije svega se vraća na na osnovnu temu, to je jel kakav je propis plaćanja članarine Islamskog centra konkretno kod nas jel u Bosni što je, je prvi dio pitanja. o toj temi ja sam već davno i pisao i govorio. u osnovi jel znači polazimo od osnove jel šta je Allah dželešanuhu, čije ime Allah dželešanuhu, nebo posla, čime su odužili muslimana po pitanju tih materijalnih izdavanja. Kada se vraćimo na šarijeski tekstovi, kada analiziramo i kada vidimo šta su učenjaci govorili po tom pitanju, li, onda dolazimo do jednog jednostavnog i uopće poznata stvar koja bi trebali poznati muzmanima, to je da je musliman, znači po Koranu i Sunetu dužan da izdvaja iz svog imetka isključivo zekat. Ono što nas Allahi, štano, duži da izdvajaju iz svog imetka to je zekat. Naravno, po šartovima, da ispunjavamo šarte oni koji su duži da izdvaju zekat na... na na imetak na koji se da zekat. Jel? I ja opet ude podlačim, jel? po pitanju zekata, muslimani treba da znaju da je zekat poput namaza. Znači ima svoje propise, ima svoje šartove i da čovjek treba naučiti, izučiti te propise, pogotovo oni koji su imučeni, koji imaju više imetka, da znaju detalje toga, kao što ne pristupaj na mazu, ne prije što nauči da klanjaju, tako isto zekat znači, treba naučiti. Zekat je i badet. Ne može se izdvajati zekat, onako ofrli, odoka obnesi oko glave procjeni tako dalje to negdje to zekat u šerijatu nije došao tako znači mora se znati precizno tačno znači, na kojoj metka se daje zekat koji šatova treba ispunta bi se davao zekat a ono znači to nas Allah rešano duže jednog muslimana je, znači po pitanju metka je da izdvaja zekat ako ispunjava šarte osobe koja duža da ovo zekat takođe na gdje se daje zeka zeka se daje u osam fondova spomenuto u kuranskom ajetu sure taube i nije obavezno da se daje jel popoznato je fetvi al samo islamskoj zajednici čak je sporno da se daje islamskoj zajednici zekat zbog stvari jel zbog načina kako se i kome se daje taj zekat kad ako se daje islamskoj zajednici u čemu se troši kako se troši jel e popitno sada kada je sad kada davanje sada kada od Petra islamske zajednice još veći promašaj jer on uopšte ne dođe uh, svojim pravim korisnicima uh, uh, prije klanjanja bajram maza nego se taj sada kada Petra je godnu dana čitao što je čisti promašaj kao da čovjek ni nije, nijeo sada kada tu Petra. Što je tema za sebe nećemo to da dotapamo, ono što nas ovdje zanosi A to je znači da ne ima među čenjacima, da su muslimani dužni da izdvajaju zekat iz svog imetka, znači da izdvajaju zekat. E, također ispravno stavu učenjaka, iako ima razilaženje, važi bi je davati e, sadekatul fitr jel, što, koji se daje pred, e, na kraju Ramazana jel, i propisi za njih su posebni i pozna, trebalo biti poznati svakom muslimani. Znači ovo su te dvije stvari koji je jedan obični musliman dužan izvati iz svog imetka za zajednicu muslimana. Nači ovdje govorimo nimo obavezi čovjeka da izdržava svoj porod, znači ženu, djecu ili roditelja ako onda ima čega doživeti slično. Nači ovdje govorimo znači prema zajednici muslimana šta je jedan musliman dužan da izda od imeta. na osnovu ovog ja dolazimo do do odgovora na pitanje plaćanja šlana rini. Nači što sličite plaćanja šlana rini bilo kojem udruženju zajednici partije slično tome u osnovi znači musliman nije dužan da da plaća jer ga Allah jer ga uzvišen Allah znači nije zadužio time. E, Narod iz ovog se uzima, čovjek sam sebe baviži potpiše, baviži riječima ili potpisom, da će za neku udružen instituciju plaćati, izdavati, odvijediti, imeti takš na redi i tako dalje. znači konkretan odgovor na plaćanje da na redi islamskoj zajednici je taj da plaćanje znači ta redi islamskoj zajednici Uh, a možemo nas posmatrati iz više uglova, jer ako musliman znači, uh, uh, znači, uzmemo prvu situaciju, prvi ugao, ako muslima nijeti sa plaćanjem članarine uh, islamskoj zajednici, da finansijski pomaže i podržava aktivnosti projekte islamske zajednice u kojima, uh, u kojima nema harama, koji nisu zasobna harama, u kojima nema šariatski sporni stvari, E, onda sa te strani e, takvo plaćanje članarina e, e, potpada po tropisu mustehaba da mu stehaba znači, muslimanu da pomaže davjetske islamske aktivnosti institucija ako nas bilo koji koji postoji radi na znači mustehabi u osnovi znači da daje taj meta kao sadaku znači pomaganje kao ili kao sadaku ili pomoć opću da daje i pomaže znači rad e, e, za Allahu vjeru pomaganje trudbenik kako i radi za Allahu vjeru i koji radi u određenim znači u općenom narod je dokazo ovu su opći šerijewski tekstovi koji koji potiču na na izdvajanje na Allahovom putu na na za Allahu vjeru danas na spominju kuranske ajete je vam majukullahu qardan hasanan koča je da izvoji da posudi Allahu dobar kard dobri kard dobri je dobri dug dadni koji ćemo alašanu je duplo i tako dalje, da to ne navodimo, jel, to su uopće poznate stvari jel, kod nas, jel? E, što se tiče... E, a, znači, sad ovdje postavljaju se pitanje, pa dobro, ako osoba, znači, e, ima nije da saplaćaju članarine islamskoj zajednici, nije ti e, pod pomaganje u onom što je šarijatski ispravno, što nije sporno, što nije haram, jel? šta je sa tim imetkom koje on dadne, a on ode ono što je neispravno, što ode što je haram. Jel? Utoši se u ono što je haram, a po pitanju haram, jel, vjerojatno svima poznato o čemu se govorimo. Jel? O čemu se govori ovdje, znači, određene stvari, aktivnosti i djelatnost koje se radi unutar islamske zajednice, a koje su, nema ima sumnje sa strane šarijata, jel? da su one haram, da nisu dozmjene na takav način izvode i rade. Jel? Znači, ako osoba znači, ima nije da daje za, za stvari koje su šarijaski ispravne, a one su utoči na ono što je ne ispravno, onda se ovo pitanje znači čovjek se nagrađuje musliman biva nagrađen shodno njegovom niyetu i njegovoj namjeri. A oni koji to utoče u haramu, oni će odgovarati za, za trošenje tog imetka i biće pitani, to je njihov emanet, taj imetak dat njima emanet i znači biće pitani prelažeći jedno kako su ga potrošili. Znači, to je prva solucija, to je prvi, znači, prvi pristup ovoj temi. Da se s strane, znači, ima osnova da čovjek uh, daje uh, plaća šalnarinu. Uglavnom šalina kad se plaća ona deli, u, u centar i iz centra se raspodijeljuje i djeli u aktivnosti kako je on deli, Sa druge strane, znači, imamo drugu slučaju, drugi slučaj. Musliman koji neće da plaća šalnarinu islamskom zajednicom pod izgovorom uh, da neće da učestvuje u finansiranju, pomaganju, aktivnosti projekata koji su po šijetu zabranjeni, sporni, koji projekat poput organizovanja raznoraznih jel Ramazanskih festivala, muzičkih koncerata, raznorazimev luda, ajvatovica, jevajski pečina, slični, znači novo novotarski dovišta, učešćivanje organizovanju napačivanju tevhida, četerjesnica, hatmija sina i tako dalje, ako bi s te strane, znači čovjek posmatrao znači i, i, iz iz tog razloga iz tog razloga rekao neće da plaća jel je išla na ridu islamsku zajednici uh e, naši ja sam dao neki primjer jel znači mnoge stvari koje se koje se rade unutar islamske znači, koji zaista šerijski sporne znači ako bi zbog toga ne bi da plaća znači on imao u tome osnovunce potoma znači prvo u prvoj nije, nije nije da je za duže da mora i plaća se na ridu A druga stvar znači, ima osnovac zašto da te ne plaće? Zato što se znači, to koristi u neispravni, neispravnim stvarima. Znači, e, Pronevjere po tom pitanju emanet ono koji bi davao za hajr. Naravno, jel, šta je dokaz po ovom pitanju? Dokaz je, ako bi čovjek tako davao, znači, hoće da izbjegne, da ne potpomaže, nešto što je haram. Jel. A, a, podnat je ili Kur'an skajte, suri ili majte, drugi jajte wa ta'awunu 'ala al-birri wa al-taqwa wa la ta'awunu 'ala al I pomažete se u dobročinstvu i bogobojanosti, a ne možete se potpomagati u čemu u griješenju i neprijateljstvu. Naći sa ovim dokazivaso ovim ajetom ima smisla, znači da ako čovjek plači člana Rino i time pod ono što radi od zabranjenih spornih stvari, znači on time jel ono što je sporno, Tako da sa te strane ima smisla da čovjek neće da plaća. U osnovu znači prvo nije dužan, mada mu je mustehab da da pomogne e, islam muslimane, islamske aktivnosti, islamski džemaat i tako dalje, bilo kojeg tipa, ne samo islamskim zajednicama. Znači u osnovnom to nije vađib, nije grešano, ali ako bi ako bih htio, znači e, znači, osnovu, znači to mu opet e, mustehab i preporučeno radi, a ako bi iz ovog grada neće da znači ova drugi slučaj iz, iz tog gradoga neće da plaća, ima to osnova. Euh, stiže da hoće trebaju je razvojiti, treba razvojiti plaćanje, održavanje mešhida i džamija. Načemu ako neko od nas klanja određeno određenu džamiju, koristi prostorije te džamije. Počodna namaza i drugi aktivnosti, al znači i koristi se od grijanja koristit se od ono koji čisti džamiju, od i tako dalje, koja se plaća da bi on došao tu boravio. Znači plaćanje tih dađbina, troškova, znači, održavanje meših dađami, plaćanje struje, čišćenja, grijanje i tako dalje, plaćanje to, znači, to se može plaćati mimo članarine, znači plaćanje toga, znači sa so šarijoske i, i tekako poželjno i opravdano, čak može prijeći i u vađi, jer onaj koji koristi treba to i državati plaćat, da treba u tome učestvovati s tim da to ne, ne ulazi, jel ne mora ulazi po, po pitanje plaćanje članarine i islamskoj zajednici, jel? E, znači, ovo je otprilike negdje u, u osnovi pristup ovoj temi. Znači, da čovjek zna da Allah-Šan, ono što nam se Allah-Šan zadužio sa strane vjeri, e, s kojom Allah-Šan e, kojim i bade činimo, je to da sprav muslimanske zajednice uopćeno nismo dužni davati osnovni zakate, sada je ga tu fitra, jel? A Ove i druge aktivnosti, jel, su, sve su na bazi jel, e, sadake ili pomaganja e, islama i muslimana. Osim, naravno, ovdje mogu biti iznimne situacije kao što muslimanske muslimanski državama, da, da vladar muslimanski naredi, da se, da se od svih muslimana uzme određen dio mjetka pomaganja, borbi protiv neprete džihada. Ovog, ono, to su iznimne situacije i one ulazi u pravilo. Ovo govorimo o općem pravilom. Znači, oto znači, je opće pravilo sad kada bispustio ovo ovo što sam rekao uh, uh, spustili na spomenuto gore pitanje znači uh, stvar hoćete li plaćati da nećete plaćati šta uh, uh, na rinu islamskoj zenci je na mislim uh, dovoljno jasna. znači ovo je prvi dio pitanja znači da li u osnovi halal ili haram ste hačuje tako dalje a što se tiče toga jel ukopavanje tako dalje znači ako zaista čovjek vidi jel vi procjenite vidi da zaista nimate gdje ukopati nema što gači ukopati osim da plaćate što na rinu vi kad bi mogli plaćati jel pogrebno pokopno društvo kada samo njima mogli da kako mogli biti ukopani onda možete samo njima uplaćivati ako to ide preko islamske zemci mora ili preko islamske zemlje preko šona redini znači na vama je da to sami procijenite. da znači nećete imati gdje da se ukopate osim ako budete plaćali članovima islamskog zemci kako bili, mogli biti ukopani u u, u spomenutom jel mezarju a vlakovo jel jeste samo što uvijek ukopava znači znači to je stvar vaše procjene znači konkretno je al 50% je kakve imate mogućnosti pa ako ne imate drugu mogućnost nego da to plaćate preko članarine islamske zajednice kako mogu biti ukopani u to mezarje onda ujedno nijetite i to da se plaćan članarine nije ti da, da pomažete a, i finansirate materijalno samo ispravni šerijatski ispravni dozvoljene radnje i da se čistite od lažan od onog neispravnog što radi a da ujedno je li imate nameru sad ima možete je Da se uplati jel, za da pokopno društvo, kako bi mogli biti ukopani, jer je to stvar nužda, jer ne izbor izbora, jer hoće da se da bili ukopani u određenom, jel, određenom mezarju. Najlepom se da sam bio jasno ja po ovom pitanju, Allah zna najbolje. Da vidim malo još pitanja. Sljedeće pitanje kaže... Eselam alejkum, alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Imam kaže 19 godina, brada mini raste ravnomjerno, opet brada. Kaže na bradi je gušća, aha, na, bradi, na bradi je gušća i brže raste, dok na obrazima sporije i rijeđe rijađe ja. Da li mi je haram brijati bradu? dok ne počne ravnomjerni rast ili je moram pustiti da raste bez obzira koliko to nekome neuredno bilo e, koja je minimalna veličina brade koju je musliman obavezan nositi je vala na odgovor Allah vas nagradio malo prije bilo govora o, o bradi i stavljamo učenjaka po pitanju kraćenja brade S tim da ovde ovde pitanje drugačije je prirode je al mada ovde malo neobično kaže na bradi e, Brada je na bradi gušća i brži razne, dok je na obrazima sporije rijeđa. Na obrazima nam raste brada. Ono bradu koju je obaveza pustiti, to je brada koja naraste na, na, na brada, a ne na obrazima. Hrde, ne i sa, sad se razumijemo. Znači, ovdje pitanje se vraća na to kakav je propis brijanja ili kraćenja, uređivanja bradi, ako ta ista brada izopačuje izgled lica i osobe i čini je nepravednim pardon neprirodnim. Da li je u tom slučaju opravdano da se ta brada je uredi sredi kako to kaže on. ovom su govorili učenjaci od izozeta kada su govorili da je dozvoljeno jeli da treba kratiti bradu i da treba sreti, je to da i čak učenjaci koji kažu jel da je haram biš išta uzeti od brade njih nekoliko koji to kažu oni kažu da u slučaju ako brada ako brada, jel, ako brada jel, čovjeku i e, izobliči lice znači izgled mu bude skroz izobličen neprirodan e, da ne kažemo ružan neprijatan jel, da to u tom slučaju je opravdano dozvoljeno da da skrate bradu znači nisi govorile o brijanju nego o kraćenju Naci ovde odgovor bio konkreta. znači po pitanju brijanja tu ne bi se upuštao utoj ne, ne znam da to ko može dozvoljavati u tom slučaju da se da je dozvolan brijat znači ni u pitanju neka nužda nije u pitanju liječenje ni u pitanju bolest znači ovde je samo pitanje znači umjerenosti i ravnomjernog rastu brade znači ovde što bi ako zaista tako kako raste brada kod tebe ako ona nakon što izrastje stvara iz izopačeno lica ružan neprijatan neravnomjera neus, ne neusklađen iz djelica ali ne ono malo ne. Znači, znači totalno da bude da, da vodi neku krajnosel u tom slučaju nema smeta da se da se skrati brada na onim krajima gdje je otišla i strši jel? da se skrati da se uredi Znači, e, znači e, opet podlačen, znači brada koja čini lice izopačenim, neprirodnim, veoma ružnim i tako dalje. Ne kako to ljudi gledaju kod nas, kod mnogim ljudima naše brade svakako sve ružne kako god da su. Ne, nego govorimo ovdje zaista sa strani čovjek kada, kada sebe vidi i pogleda i kada sa onim koji razumiju šta je brada u islamu, pitaju i kada ga oni posavetuju, da, da, znači, da, da, da na takav način pistupi temi, znači da procijeni, zaista pouzdani, da li je izgled te brade izopačen i ružan, neprihvatljiv, neprihvatljiv u stvarnosti. U tom slučaju je dozvoljeno, o čemu su govorili učenjaci, da se, da se brada znači, krati i uskladi s onih strana i krajeva, kako bi se pojednačila i bila jednoobrazna. Jel? A što se tiče normalne veličine brade, je najispraniji, Allah zna najbolje, da, da, da bradu jel, ne treba kratiti, ne treba kratiti niko od onih kojima brada ne priđe kabd ne priđe šaku znači kada uhvate bradu ako im ona ne prolazi do ispod šake da ne treba da nema potrebe da diraju svoju bradu da je da je uređuju sređuju skraćuju a da ne kažemo ove kod nas milimetarsko centimetarsko skraćivanje koji zaista ja bih volio da dođu sastavimo činjaka koji su to dozvolili jel? koji su rekli da u tome nema smetnje i da je to da je to ispravno i da je to ono puštanje koje je došlo u šerijatu Naci ispravno je na muslimana treba imati bujnu bradu, veću bradu. A ako ona el prerase preko preko šake, preko kabda nima smitelca uzma jer to je ono što je prenašeno od mnogija ashaba i od mnogih selefovog pa umeta. I čak i ako bi se uzmalo ispod kabda, jel? Ako uzmemo jel što su neki učenjaci rekli iz Melikijskog mezeba, oni su to rekli opet da treba biti gusta, da treba biti bujna a ne da se skraćati na neki milimetar, centimetar i da se da da se cijelo vrijeme na tome održava, je l? Znači, ispravno je, znači da brada treba biti duža, da treba biti gusta i, e, i nema smisla da se ona, jel, da se uzme sa krajeva ili sa ili od dužine ako prelazi je l, veliku dužinu. Alazna najbolje. Sljedeća sljedeće pitanje kaže šta ako roditelj zahtijeva da ne radim neke radnje od suneta, praksije Muhammeda s.a.v. naprimjer traži da obrijem bradu ili da je skratim, traži da ne dižem ruke u namazu i sl. Ovo pitanje. Odgovor na upitanje Što se tiče je opođenja sa roditeljima po pitanju praktikovanja vjere, je li? a čovjek tu ne treba imati ni jednu ni drugu krajnost. Uh u smislu jel ne treba svako od nas da nasu i da ima lijepe odnose sa rodjelima. Čak i onima koji, se, koji ne razumiju to ili neće da razumiju naše praktikovanje vjere. Uh s tim da se ne ide jel, na uštrb da se ne priđe ona granica jel koja je definisana sa sa rijačima poslanika sallallahu alajhi wasallam znači u hadisu koji bi je Buharija sunsahihu jel la u kojem je rekao jel, da, da nema e, lata ta'ate fi ma'asijet illaj nema pokornosti u griješenju prema Allahođa šanom. Znači nema pokornosti u haramima. Znači ono što je došlo u šarijetu da je haram u tome nema pokornosti u roditeljima. Jel? Pa u ovom slučaju što ovdje navedem primjer. Znači ako roditelj trebuje da djete da obrije bradu znači ispravno je da nije dozvoljno obrijati bradu na, na zahtjev roditelja. je Nije dozvoljno. Je brijanje brade je haram i nema pokornosti roditel roditeljima u tom u tom, uh, jel, u, u, u tom propisu. A ako spita neki drugi propis jel po pitanju dizanja uh, ruku na mazu, uh, di, ru, uh, dizanje ruku na mazu je sunet, potvrđeni sunet, uh, i treba ga praktikovati uh, s tim uh, da roditelj to traže, treba da ne držiš, treba videti jel poznat toga zašto traži da ne, ne dižeš ruke jel. Da li oni klanjaju namaz ušli roditelji klanjaju namaz i klanje pet vakata da li je zbog toga što ljudi reaguju što ljudi ma smije da... znači u tome donekle imaš je li čovjeka ne biti za ruke kad hođe na vas ne biti za ruke znači on ne griješi znači treba biti razlog zašto to rote kaže a on traži zbog toga da dijete uopštene praktiku ono što je ispravno od vjere onda je to sporno jel? u tome ne treba je li biti pokoran S sam da ne treba ići jel, uzno li uznos ne, ne treba se zbog toga svađati sa njima nego treba na lep način da pojasniti reč da da je to odvieri da to praktikov da to nima veze s nikakvim izmišljenim rogatim hedonizmom staletizmom i tako da je to praksa apostolika ja sam sam da je on tako radio da je tako klanjao vezuva što naše dide i nane nisu tako radili I da nisu dide i nane naši dokad u šarijetu, nego dokad u šarijetu, Kur'an i sunet, a ne šta su naši djedovi i pradidovi radili, šta su Turci radili, nego ono što ima znači, osnovnost u Kur'anu i sunetu i džmao učenjaka, što je predstavno od cijela ovog umjeta, to, to je vjera, jel? a ne ono na čemu su bili Turci, naše dide i nane, mada mi cijenimo privat i, i, i poštujemo ono što, što, je, što su oni jel sa čim, što sačuvali od vjere i na čemu se bili od vjere. Znači, ovdje čovjek ne treba biti znači, previše grub niti da, da prijeđe jednu donju liniju ispod koje se ne smije prijeći, a to je da bude pokoran u haram, činjenju harama. Nači nema pokornosti kao što je došlo do Zohadisu roditeljima, niti bilo kojem stvorenju ne treba biti pokoran ako je u tome rješenje prema Allahođelašanovu. A u ovim drugim stvarima, jel, ako to nije u pitanju haram, Znači ima širinije, znači čovjek treba biti malo biti fleksibilan, treba biti muda, treba biti pametan, s tim da se ne je dozvali jel, da se ljudi sa nama poigravaju i da iskoristavaju naše stanje i naš lijep odnos prema roditeljima, da to bude na uštrb gjeri. Neke stvari se moraju riješiti, definitivno, jel, i sa roditeljima, i sa, i sa poznanicima, i sa rodbinom, jel, da, da stvari koje nisu u šarijata, koje su haram, one se prakidaju, one se ne radi, selama liku. Ne toga filozofiranja. Da, da, da budemo naivni, da budemo smiješni, da zbog hatora, roditelja i rodbine da mi sjedimo u pomiješljanju muško-ženskom društvu da mi se rukujemo sa sa ženama koje aranđam da se rukujemo da sjedimo gdje se gdje se pije alkohol da sjedimo gdje se gdje se svuje i vrijeđa vjera je Allah je ošanda tako dalje sve za zaharat rodbini rodbini sve tako dalje u tim stvarima jel, ne treba biti pardona i u tome čovjek, a, treba biti svrsti i, i, i jasni i nedvosmislen jel da ono što nije od islama što nije od vjeri da, da u tome znači nema cjenkanja nego treba čovjek da se da praktikuje i da moli Alahu ješanu da ga učestvi na tome naravno o, ova osoba koja pita jel treba da uputi dovi Alahu ješanu da da meša srce njegovim roditeljima da promijeni stanje jel i da dovi da ga Alahu ješanu učestvi na tome jel Allah zna najbolje sljedeće pitanje samo da slično sličam konkretnom kaže se da mali koliko likom sada vratu do je grije da ne posluša majku u sljedećim slučajevima pod 1 ako zahtijeva od mene da ostanim sunet poslanika sada umjesto da se okupam petkom, da se okupam četvrtkom na večer, zbog toga što se ona plaši da se ne razvonim. Ako se okupam petak, ja ću onda izlaz, izlaziti napolje kada budem išao na džumo. Da odno odgovorimo na ovo prvo. U ovom slučaju po, znači vraćamo se na propis kupanja petkom. Jel? To poznato je poznato razilaženje učenjaka. Da li je kupanje petkom, uzimanje gusla petkom, jel? da li je ono vađib ili nije vađib? Poznatu stavu učenjaka, potom pitanje, da će ima otprilike tri stava učenjaka. Jedna mala, mala skupna učenjaka smatra da je vađiv, džumhur učenjaka na tome da je to stehab da je sunnet. i treća skupna učenjaka smatra da je vađiv okupati se u petak u slučaju kada je osoba, kada je osoba nečista i prljava Znači, kada ima na sebi jel, određene neugodne mirise, znoj i tako dalje, gdje će smeta, i uznemiravati oni koji su došli sa na džumu, da to tom slučaju vađivo kupat a u, u suprotnom da je mu stehajba nije vađiv. Ovo je treće, Allah zna najbliži na osnovu argumenta dokaza koji, koji govori o ovoj temi. Znači, konkretno za ovaj slučaj, znači, nema smetnje da poslušaš majku da, da se okupaš u četvrtak. Jer znači, da nije važiv jel, da se moraš u petak okupati, pogotovo ako nisi osoba koja jel, koja radi teške fizičke poslove i u takvom stanju gdje je oznojeni prašnjav i prljav, moraš otići na džumu. Jel. E, u to slučaju je bilo važiv Ako nije takvo stanje, jel, nema smiješ da se okupaš u četvrtak e, ili čak i u sredu, jel, bilo koji drugi dan, jel, kako bi udovoljio svojoj majici. Jel. Drugo pitanje, e, nastavak ovog istog, jel, kaže da li sam obavezan da popijem čaj ako mi majka naredi da li ga mogu kasnije prosuti a da ona ne vidi Allah vas nagradio. E, Ima su da je da je lijepo poslušati majku, da da joj treba da je odobračinstva od da je poslušaš jel majku da ako ona jel iz odredi razloga zdravstveni ovih đonih jel e, traže od tebe da popiješ čaj, da je to da pričala prema njoj da je poslušaš uta me da popiješ čaj i da nije lijepo je l da prosipa taj čaj iz viš, iz razloga prvo što, to, što je to je propaštavanje je onog što je niamet je l čaj je l i je koji je korisno u kojim ma fajde jel, i nema razloga da se prosipa jedino ako imaš neki posao rad u zdravstveni ili nešto drugo je da da, da čaj nije dovoljno kaže ja to ne volim nego navikni se voli i voli ono što tvoja majka voli što nje čini zadovoljstvo tako da ne ne treba što radi da to prosvači za njih ni leđa nego poslušaju tome i znači svemu onom što nije spolno sa strani šerijata treba poslušati svoje roditelje i biti im na usluzi i trčati da im se da se učini bilo koji izmet koji koji njima причиnjava zadovoljstvo alat za najbolje. Euh sljedeće pitanje Selma Malik Ali kom selam. Koji da da li je dozvoljeno Da li je doznamo da prilikom uzimanja avdesta obrišemo jedan dio tijela, a nakon toga dovršimo avdest? Kao na primjer, kod pranja nogu opere se desna pa se obriše, zatim lijeva, Allah vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje, prvo ne vidim razloga zašto, zašto bi osoba tako radla radila, da opere, radi jednu nogu ili jednu ruku, pa da, obriše, pa da opere drugu, pa da obriše... Šta je to što bi može biti razlog da se tako radi, je Da li to pripada kak hladna da li je ovo ili ono ne znam šta, da bi može biti razlog da se tako radi? E, tako da je bolje jel? bolje da se tako ne radi nego da e, po pitanju brisanja, je e, da je dozvoljeno, ali spomenuo sam da je da se osoba kojoj avdus se obriše nakon avdusa, je A da se u toku avdusa briše, je Nije to od suneta, nije to od prakse, nije planšenodska haban niti poslanika samsedan. I spravnije je da se znači čovjek, ako se već briše, da se briše nakon uzimanja kompletnog abdesta. Međutim, ako bi to već uradio, jel? ako bi to već uradio, znači imamo tu dva stanja, jel? ako bi osoba prilikom uzimanja abdesta, znači, znači operi lice, operi šake i lice, i recimo ruke do laktova, i onda uzme peškir i obriše se. I odmah nakon toga ponovo nastavi odmah, ona toga koga ponovo nastavi dalje abdest u tom slučaju i slični slično tome jel, nema smjerni nema smjerni da se to uradi ispravan je update ispravan je update zato što je e, e, po ispravnom stavu učnjaka sharp updatea da bude u redoslijedu znači da se da se dijelovi tijela peru jedni za drugim i u tom slučaju se to ispunilo jel, da ne prođe veliko vrijeme veliko vrijeme toliko veliko vrijeme kao kažu neki učenjaci da ako bi se znači, toliko veliko vrijeme između pranja odrijeđenih dijelova tijela, znači operuje se šake pa lice pa ruke do laktova, dakle, da se pravi pauza između pranja tih dijelova tijela toliko da bi se osušilo a osušila znači lice ili ruke ili laktovi dok se opere sljedeći dio tijela ako pože kaže toliko vremena da bi se osušlo onda je tu u pitanje ispravnost abdesta znači mora biti redoslijedi uh, jedno za drugom znači da ide da pranje organa a u slučaju znači ako se to između obriše, znači to ne utiče na ispravnost abdesta I, znači uh, nema smjeće da se obriše ako se opere primar radi desna noga opere pa se onda obriši pa nakon toga noga opere znači nema smjeće uh, i to ne na ispravnost abdesta znači abdest je ispravan, kada ne bio ispravan, kada bi čovjek opravl desnu ru, desnu nogu, primjer radi, obršao peskirom i onda sače kao da prođe 4-5 minuta pa tek onda desnu nogu, onda bi znači, bio upitan i neispravan abdest. A u ovom slučaju, ako se misli da se odna odna jedno za drugim, jedan dio tijela, tijela se opere pa se opriše pa se odna opere sljedeći dio tijela, znači ispravan je abdest i nema smiteljstva ako nešto grade. S tim da to nije osuneta i ni bilo u nije prešao no hadis pa je da se nakon uzetog kompletnog avdista jel osoba ima potreba da se obiši da se obiši Allah zna najbolje i sa ovim jel ja bih uz Allahu pomogao da da stanemo jel ima još čini mi se ostalo možda još nekoliko pitanja tri četiri pitanja da je ostalo pa da to ostavimo jel da sa, a, a, a, sastavimo sa onim pitanjima koji će doći sledeći put molim Allah džšal da nam ukabuli naše večerašnje druženje da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim, Ažišana, da, da nam poveća fiku vjeru, da nas učini bojaznim, iskrenim Allahovim robojima, da nam da hajra i bereketa našim mjecima, da nam da hajra bereketa uh, u, u našu, našim porodcama. Uh, Svane kalahume, vebihamdik, eškadven la ilaha ila ent, estakviruke, va etubu i lejk.